och innan vi drar om det här avsnittet så tänkte jag säga att, att vi har skapat ett bankkonto så att om ni skulle vilja stödja vår poddverksamhet. Jag vet att Daniel behöver en ny mikrofon och sen så kommer vi få lite utökade kostnader på Spreaker när vi kommer över 100 timmar. Så att om ni skulle vilja ge ett litet bidrag för att hjälpa oss på traven så vore det välkommet så jag lägger in uppgifterna i, i kommentarerna efter. Eller i avsnittet då. Och eh, idag så ska Patrik inleda med en, en liten text som han har förberett så att eh, vi kör på det. Varsågod Patrik. Mm. Tjena Martin. Tjena Daniel. Tackar. Tjena. Det är 27 maj idag va? 2019 27 maj. Ja. Yep. Yeah. Jo, jag, jag har en liten text här som jag eh, tänkte eh, dra som en inledning. Och det handlar om om förnuft och den är, den är inspirerad av en herre som jag eh, tycker skriver väldigt bra kring det här. Han heter, han kallar sig för Lawful Rebel. Jag tror man hittar honom om man googlar på det och sen så står det i hans mission statement. Det jag med däremot inte eh, gillar riktigt med Lawful Rebel det är väl det att han eh, har ju inte nått hela vägen då utan han har han har en podd och podcasts men då är det ju mycket de här eh, vad jag kallar för konstruerade konspirationerna kring 9-11 och så vidare då va eh, och, och ja, man pratar om eh, satelliter och lite allt möjligt om men det är väl i sig inte så många som är så att Jag menar, varför det är så, det kan man ju fråga sig då. Men, men som sagt, jag tycker att de här texterna han har skrivit kring, kring vad, han, vad, vad som på engelska blir reason då, är väldigt bra och, och, och kring mysticism. Och det här som jag, som jag skriver om nu, eller som jag läser upp nu, det, det är ju inspirerat av det då. Av de texterna som finns under, jag tror, hans mission statement här då. Okej, okay, vi kör igång. Mm. Kriget mot vårt förnuft. Förnuft kan definieras som vår förmåga att tolka information från våra sinnen för att ge oss kunskap om verkligheten. Förnuft är förutsättningen för att vi ska kunna handla rationellt och i enlighet med våra egna intressen. Alla människor föds med ett fungerande förnuft men från barnsben exponeras vi konstant för id idéer och doktriner som är avsedda att bryta ner det. Vi lär oss att handla utifrån information som vi inte fått från våra egna sinnen utan från andra människor. och Genom att lära oss att inhämta vad vi tror är kunskap på detta sätt och inte via vårt förnuft så får vi att handla irrationellt och i enlighet med andras intressen istället för våra egna. Därför är nedbrytandet av förnuftet förutsättningen för depotism eller diktatur då. Och gemensamma verklighet är objektiv och absolut. Det innebär att oavsett vad vi tänker, känner, tror eller önskar så förblir verkligheten som den är. Är vi stressade när vi står vid ett övergångsställe så påverkar inte det bilarnas framfart. Och kliver vi ändå ut i gatan så vet vi vad som händer. Alltså är det rationellt och i vårt eget intresse att inte göra det. Oavsett hur bråttom vi har. Mysticism kan ses som motsatsen till att skaffa sig kunskap om världen via vårt förnuft. Och handla utifrån, den, utifrån det istället för att... Och handla utifrån den. Mysticism är att inte via förnuftet göra, alltså inhämta kunskap utan istället acceptera saker som sanna utan bevis demonstrationer eller rationella förklaringar. Vårt förnuft kan sägas vara vårt mentala immunförsvar och det är under konstant attack och det är framkallande av känslor hos oss i första hand som bryter ner det. Skräck, skam, avhund Stolthet, ilska, glädje, medkänsla med mera. Hela vårt känsloridister spelas på och får oss att tro att vi använder vårt förnuft trots att vi inte gör det. I propagandan är detta tydligt. En plattjordare har inte inhämtat kunskap via sin förnuft och genom att tydliggöra detta och associera till exempel vacciner, solsystemets konfiguration, 9-11 och så vidare uppmuntras vi till att inte använda vårt förnuft till att skaffa oss kunskap om dessa andra områden. Vi ser att plattjordaren inte använder sitt förnuft och antar därför att denna ståndpunkt i andra frågor också är felaktig. Klassisk omvänd psykologi. Vi får också en känsla av olust och utanförskap inpräglad i oss. Plattjordaren lever med sin mamma och är allmänt patetiskt obegåvad. Och När jag nämner att det är ju vi ska ju prata, vi ska ju nämna den i alla fall. Det finns ju den här beyond the curve då men det finns ju där, där man liksom illustrerar eh, plattjordare då och använder propaganda på det här sättet. Eh, vi här i podden och ni som lyssnar måste se igenom detta nu och ta tillbaks vårt förnuft. Oftast är det en, ändamålsenligt att gå på känsla och killgissa. Eftersom det är tidsödande och irrationellt att alltid ifrågasätta allt. Men det har sannolikt aldrig funnits en tid i människans historia när det legat mer i den enskilda individens intresse att inventera all sin så kallade kunskap inklusive jordens och solens rörelser. Men tänk på det också att det är okej okay att vara dum. Och med dum så menar jag att inte veta saker. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på ett klipp om det nu från en, en, en kille som jag tycker är intressant. Och han heter Ken Wheeler. Och eh, jag tror att om man söker på honom så hittar han, han har en Youtube-kanal. Och han pratar, han pratar mycket om fotografi. Men sen så pratar han väldigt mycket om, om fysik och magnetism. Men sen har han också en del andra rants om saker. Och här ska vi lyssna på ett litet klipp, klipp när han pratar om det här. Med att det är okej okay att vara dum men inte inskränkt eller man ska uttrycka det då så att uh, du får gärna köra det uh, klippet Martin ja ja rullbandet är listningar för det just yes. ja man have you know it's okay not to know stuff when people don't know stuff but they want to know those are good people I actually I've had some people that I've met in life including a few people that I've dated and they'd be like oh you must not like me because I'm not really bright like you and I'm like no it doesn't matter to me at all Um i actually have, when you use the word stupid, you don't mean it in a pejorative fashion. The true definition of stupid means you just don't know something. You know? Like I don't know anything about car mechanics. When it comes to fixing cars, I'm stupid. I can really diagnose them pretty good, however. Um, there's tons and tons of stuff I don't know about. Just tons. There's tons of stuff I do know about. So being stupid is okay. We're all stupid about lots of different stuff. And it's okay to be stupid. What is, however, vile and inexcusable is that when people are shown the light vis a vis logic, facts, and wisdom—not like personal opinions or beliefs, because you are not your beliefs and I'm not my beliefs it's like fact, fact, fact, logic, wisdom, and people's like, "Yeah, I've seen all that, but uh, you know, I'm still going to stick to my insane BS." Those are the people that are truly evil. Um, I don't mean evil like demonic. I mean they are fundamentally. You know they are in love with their own ignorance. There's a huge difference between being stupid, which is okay. Everybody's born an idiot. You don't know shit. You poop your diaper. Blah, you know, idiots. You know your little child. You stick your hand on a hot stove. Ah, you're stupid. It's okay. Everybody's stupid. Huge difference between being stupid and being in love with your own ignorance. It's like I've seen the facts, but I'm gonna, I'm gonna stick with the, the BS that I want to believe in. Because beliefs are BS. Beliefs are doxa. They're opinions. They're not facts, they're not logic. Well, that's your own set of facts. No, I'm talking about facts, period. There are actually people that are uh uh hardcore uh, skeptics. Most of you don't know the true definition of the term skeptic. It's like I'm skeptical. I don't believe in unicorns. You know, there's no evidence. That's that's the current connotation of skepticism. The original definition of skepticism is something totally different. And when I say the word skepticism, It means the original, but no, none of you probably really know the original. But uh, it means you're you're completely obtuse to facts, logic, and wisdom. It, it's literally, um, and of course, got to go back to uh, the ancient Greeks and uh, Socrates and Plato. It's it's uh, it's not arriving at the point of anything. It's literally obfuscation and debate for the sake of debate. is you know, the difference between debating somebody to get to the heart of a fact or matter, and just debating for the sake of debate to obfuscate and argue and debate. And deba debate for the sake of the ends of debate is something else. This is part of original definition of skepticism. Um, but anyway, I find people like that intellectually fascinating in a bad way because they really do, at, at its very core, fundamentally deny other human beings The same rights that they will jag kan mm. Martin. Ja, nej för han, nu, nu så kommer han tillbaka till det som egentligen här, uh, det här klippet handlar om och det var uh, rätten att bära vapen för att försvara sig då. Mm. Uh, men, så det här var ett litet pass som han hade, men jag tycker det var himla bra. Jag gillar honom Ken Wheeler. Han är, är väldigt intressant att lyssna på tycker jag. Mm. Han, han skräder inte orden. <laughs> uh, nej, och jag, jag menar, det här tycker jag är väldigt insågligt Siktsfullt uttalande, liksom just det här att det är okej okay att vara dumma. Va? Men det som inte är okej okay, är att vara ignorant. Då. Det vill säga att om man blir presenterad fakta eh, och saker och ting. Man, man, man måste alltså, vi måste ställa oss, vi måste ifrågasätta saker mycket mer eh, än, än vi gör. Och... Eh, för att, jag menar, det är, det är så jäkla mycket bullshit idag va? Jag menar, det här har ju skottats upp nu i, i, i hundratals år liksom. Eller i alla fall hundra år har man ju skottat upp en extrem mängd eh, bullshit i eh, vetenskap och media och så vidare. Och sen mm. finns det ju även, har det visat sig, <laughs> lögner som är eh, flera sekel gamla då. Mm. Så jag menar, lita inte på någon och det gäller ju oss också. Titta själv på premisserna, bevisen och argumenten. Och köp inte det som verkar, det vill säga känns övertygande. Och det är svårt och det är jobbigt, men vi måste. Eh, och jag menar, jag ju själv, vi har alla själv varit i, i, i felaktiga tunnlar eller burkar. va? Och jag tänker på det när jag träffade dig första gången Martin och du berättade mm. om September 11 mm. Och att 9-11 var en film. Ja, mm. det tyckte jag ju lätt fullständigt... Puckat. <laughs> du det blivit varnad till jag... och med ju. Vad sa du? Du har blivit vanad för mig. Ja jag visste, jag hade blivit vanad till och med. Och jag ja. visste, det var andra som bara, ja ah, nej det där, han är lite konstigt där va? <laughs> uh, Så jag tyckte det lät tokigt. Men jag gick hem och undersökte det i alla fall. Jag gjorde det. Jag tittade på detta. Och sen efter en tid så kom jag ju fram till det att det här är ju faktiskt den enda rationella förklaringen på den händelsen. Det är den enda som funkar mm. rent liksom, logiskt och rationellt. Det är den du kommer fram till om du skaffar dig kunskap via ditt förnuft. Och det måste vi börja göra igen. Vi måste koppla på förnuftet, och det har omsorgsfullt stängts av. Mm. Uh, och jag menar, angående det här med desinformation eller propaganda, som vi ska gå in på mer strax då. De är väldigt skickliga. De här som, som gör den här propagandan och de vädjar till din intellektuella fåfänga. Och det var också en sån här grej som jag minns i början när jag var i de här burkarna. Eh, jag, jag höll på och debatterade på något forum om Kennedy-mordet. Och då finns det en, en speciell teori som heter The Gutter Shooter. Alltså att det stod någon i renstenen och sköt eh, kennedy och så skrev jag lite om det då. Eller liksom, att jag hade sett det där och tänkte då va? Och då var det någon annan. Han bara, åh ja vad bra. Liksom, vilken... Det där, nu fattar jag liksom. Gud vad bra. Och då kände man ju sig liksom bara, jävlar yeah, vad smart jag är. Som har, som har kommit på det här va. <laughs> <laughs> och nu vet jag ju. Att det här filmmaterialet. Från hela kennedy om Och möjligen är äkta. Det kan inte. Jag menar det finns så mycket konstigheter och felaktigheter. Det materialet så att det kan ju inte vara någon som har filmat den händelsen. Va? Och, då, och då faller ju alla de här mängderna driv, drivorna av eh, konspirationsteorier kring eh, Kennedy-mordet. Så det finns, det finns mycket godis för eh, konspirationsteoretiker, då helt enkelt. Mm. Eh, Ja, men som sagt, det, det här är en maning alltså till, till eh, ja, både oss själva och ni som lyssnar på podden. Vi, vi måste väcka upp vårt förnuft igen och börja titta på saker. Inklusive solsystemets utformning. Till och med mm. det måste vi sätta. Ja, yes! Ja, det var väl det, det jag hade. Min lilla rant. Mm. Och eh, Ska vi glida över på äh, för vi hade tänkt spela upp lite klipp från äh, olika äh, ja, filmer och dokumentärer äh, och nej. sen kommentera det. Och, och temat är då hur man förlöjligar äh, konspirationstänkande och liksom får människor att inte vilja ens tänka de här tankarna. Äh, och även äh, var man hittar alla de argumenten man får höra av sådana personer man för, försöker övertyga om de här sakerna. Att uh, hur de planterar de här liksom, ja ah, men du tror att jorden är platt eller det sättet du säger det på, det är liksom det är omöjligt att motbevisa det så därför liksom så är det är det falskt och så vidare. Mm. Mm. Uh, men uh, har du någonting att säga om? För jag har ett lite klipp från uh, Behind the Curve som du vill att jag ska spela, Patrik. Uh, vill du säga mm. någonting om filmen innan eller ska jag dra klippet först? Nej, jag kan säga lite om filmen. Alltså det är ju en film som eh, droppar upp i flödet på de som har Netflix och som eh, en del har sett. Och det är alltså, jag menar filmen handlar ju om då, den, den gestaltar ju eh, livet och levandet för ett antal eh, plattjordare då. Alltså människor i USA som är av den bestämda uppfattningen att jorden är platt och eh, den här huvudpersonen, han bor hos sin mamma. Och så har han en liten, liten garage där han sitter och bygger olika modeller där han stoppar in där han har en skiva och lite små lampor och sådär. Och för mig är det ju väldigt... Det, det här ska vara en, en, en patetisk person. Och, och sen så associerar man ju då, för att ja, det är ju det man vill göra då. Man vill ju ta någonting som vi kan komma fram till genom att använda vårt förnuft- och det är det att jorden är sverisk och att den roterar runt sin egen axel. Allt detta kan, kan styrkas med observationer och experiment och har aldrig kunnat motbevisas. Men då vill man alltså visa då att det finns människor som får för sig då ändå att jorden är platt. Va? Och sen så ska man baka in då dels ett förlöjligande och, och en känsla av att ja, den här världen ska man ju inte ramla ner i. va. Och sen så ska man baka ihop det då. Med eh, saker som vi har väldigt goda skäl att ifrågasätta. Exempelvis vacciner. Jordens eh, rörelse runt solen. Som inte är, eh, vare sig bekräftad via observationer eller experiment. Och sen så har du 9-11 och sån här grejer. Då, va? Mm. Så det är ju liksom själva huvudsyftet med det. Mm. Så den filmen är... är Intressant, men kör, kör det där uh, mm. klippet. Mm. Det. Klipp, uh, klippa en minut i inledningen av det där uh, berättade lite, så vi kör det här. Mm. You think you are in a globe spinning at a miles an hour. That globe is spinning around the sun at 60, thousand plus miles an hour. That solar system is flying sideways through the galaxy at half a million miles an hour, and that galaxy is going through the rest of the universe at millions of miles an hour and you feel nothing in reality you are actually in a giant planetarium slash terrarium slash soundstage slash Hollywood backlot that is so big that you and everyone you know and everyone you've ever known never figured it out oh so I'm going to inledningen mm. av filmen. <laughs> ja men det var ju det hela ett litet nötskal liksom och där fick man ju med väldigt mycket liksom. Dels hur han rör ihop det här då liksom att ja ah, vi tror att vi är på en, en, en glob som roterar och som rör sig runt solen och sådär va. Och, då, och, då ska man, och, och sen så och i själva verket så, så äh, är det här någon jättelik filmstudio då. Mm. Eller vad det är än med? Och då, då ska man ju liksom avfärda hela det där paketet och inte titta på något av det. Mm. Men eh, som jag sa innan där så finns det ju eh, delar av det där han nämnde som är eh, intressanta att revidera även i våra dagar. Men det gäller ju inte jordens form och dess rotation runt dess axel då. Mm. Utan, det var ju de här andra sakerna han var inne på. Jo, precis. Mm. Så han diskraterar ju... Eh, Perkos-konceptet Exempelvis Eller även som du själv sa 9-11 Konceptet eh, som vi har berättat om tidigare Så han mm. Han, han ju Alla som eh, Försöker använda sitt förnuft mm. Genom att Den vanliga människan som inte riktigt har Vaknat till ska Beknippa exempelvis folk som oss Med att vara plattgjordare Vilket vi inte är Eh, så att då ska det ju vara liksom löjligt Som du säger Patrik Att han ska beskrivas på ett, ett löjligt sätt Han har inte speciellt många bra argument för sin sak Och när han försöker argumentera för det som den här lasen så, så misslyckas det eh, Och när han visar sin modell som han har byggt i garaget Så kan han inte förklara eh, varför eh, Den skulle vara den rätta så mm. i, i mitt tycke i filmen så har han i princip inga argument alls och de få han antyder blir fel. Så, mm. Och då blir det ju det här som, som Patrick beskrev innan, att han, han eh, får den vanliga människan att associera folk som är gjort bra eh, research och undersökning kring olika ämnen som efter september och molnlandningen och så vidare med honom så att vi blir ju då förknippade kanske av vissa personer med en, en plattgjordare för att diskreditera oss och den, den sanning som vi, som vi letar efter att och, och finna och presentera här i podden. Um, mm. Så att ja, det är därför den här filmen görs och det är därför den visas på en mainstream mediakanal som Netflix bara så att alla lyssnar är med på det. Och vi är en här Ja. Jag har ju märkt hur effektivt det, är, särskilt i de nationella kretsarna som jag så liksom, att man vill inte ta i de här frågorna överhuvudtaget utan det är liksom, man, då blir man förknippad med foliehatteri och sånt där. Det, vi har viktigare saker att fokusera på och så. men samtidigt så köper man ju en stor del av systemets propaganda. Man har sett igenom en viss del och anses vara liksom, uh, smartare än medel då, för att man har sett igenom en liten del men sen så finns det ju så mycket större del. Att också se igenom. Så det är väldigt effektivt i det avseendet. För det har hållit på i flera år nu liksom och det är ändå inte kommit något större genombrott än. Det borde ju hänvisas till våran kanal från andra alternativa medier som liksom är, har sanningen som största ledstjärna liksom. Att intelligenta människor som tar del av det här materialet och börjar undersöka själva måste ju komma till en slutsats som ligger ganska nära vår. Men, nej. Nej, och sen också det här liksom hur jag menar, hur benägna vi är att jag menar, man, man pratar om något som heter konfirmationsbias då. Att, man, att man, man tar till sig det som bekräftar den bild av världen som man har. Och det här är ju väldigt bra i det avseendet också då för att, att jag menar då, då känner man ju såhär, ja men jag ska liksom, jag ska ta del av alla sidor i ett argument va. Jag ska, jag ska titta på en film som handlar om plattjordare då. Och så kan jag ju se att de är ju puckade liksom. Och, och, och, och, och de pratar om en massa andra saker också då va. Och då kan jag liksom använda det för att, att uh, förstärka den bildning jag redan har. Av att, uh, det, är, det är ju inget konstigt här va med, med uh, den världsbild jag har. Utan att uh, det stämmer ju. Mm. Så att, och, och det är också det här. att och det, det är ju betryggande. Va? För att, att uh, om några av de här grejerna skulle stämma. Då, då hade ju uh, som jag menade här med som vi pratade om med, med Tyckos och... Så, Vacciner och 9-11 och allt. Va? Då, då, då är ju världen fullständigt upp och ner va. Då är ju mm. ingenting av det man har eh, antagit sitt liv. Det stämmer inte då va. att, att media är, Det är inte sådär att media bara ljuger lite ibland va. När de, det, det händer liksom och de vinklar saker va. Utan det är ju fullständigt totalt ohämmade lögner i så fall va. Och det, och det blir för mycket va? Utan att mm. det är ju det här med de, de betryggande lögnerna är mycket lättare att få människor att acceptera än de obekväma sanningarna då. Det här är ju väldigt obekväma sanningar men det är sanningar. Mm. Och det ser man när man, när man applicerar sitt förnuft på mm. de här sakerna vi pratar om och tittar på det själv. Men det måste det... man göra och det är ju lätt att fastna i ett hål också. Eller kaninhål. Eh, när man väl mm. börjar undersöka en sak. Och kommit till en slutsats. Då ska det väldigt mycket till för att man ska gå tillbaka. Eh, om man hittar någon som har andra argument. Och undersöka saken igen. För att då har man ju redan undersökt den saken. Och, och kommit till en slutsats som man har accepterat eh, för sig själv. Så att, mm. eh, och det mm. vet jag själv. med mig själv också. att eh, Det kan vara svårt att liksom börja, eh, börja undersöka saker en gång till. Så man redan har bildat sin uppfattning om då. Mm. Så... Nej, men precis, och det där är ju liksom jag menar, det, det är ett ändamålsenligt det, det är liksom viktigt att kunna göra det att, att liksom abstrahera och konceptualisera och inte behöva titta noga på och, och, och liksom inte ställa sig frågor man, man redan har fått svar på va. Och det är ju det som händer också när vi, när vi växer upp i det här va. Att vi vi bildar oss massa uppfattningar om världen. Och sen hamnar de liksom längst bak. Och, och blir eh, helt förankrade. Och värderingar. Och, och lyckas man då få in eh, skit i operativsystemet. Eller man ska uttrycka rova då, då är det förbannat svårt att få bort det sen va? Och det är ju mm. någonting också. Jag, jag vet inte om ni har haft den känslan. Men, <hör> men när jag så att säga vaknade upp när jag var på den nivån att jag, jag kunde fatta i alla fall att 9-11 kunde ju aldrig i hela eh, gå till på det sättet som den officiella versionen var att det, det kunde inte varit några plan och så vidare. Men när jag hade när jag hade fattat så mycket då eh, rasade ju himlen ner över mig. Jag, jag mådde så dåligt och, och det, det tog ett par veckor innan jag liksom var kunde funka riktigt normalt igen. Eller i alla fall. Och, och det var ju liksom. Alltså, jag tänkte på det där för att. grejen är ju det att det är en stor del av ens identitet som försvinner. Mm. Det är det. Ja. Man blir av med en del av sin identitet. Mm. Och det är förbannat jobbigt och otäckt att råka mm. ut med. Och det är ju. Det är, så, ja. Och det är också en sån här grej liksom att man, man kan bli så förbannad på människor när man sitter liksom och tittar här vad. tittar jag jag ser inget jag ser inget konstigt med den här bilden vad då? Det kan mm. väl hända så att ett flygplan bara försvinner in i en byggnad Men Kan det verkligen? Ja, mm. oh, jo, det kan det. Och det, blir, det är på något sätt att att hjärnan skyddar sig tror jag. Alltså det är ju det här mm. den här kognitiva dissonansen alltså de, de kan inte det blir för jobbigt för hjärnan liksom. Den, mm operativsystemet kommer liksom att, att haka upp sig och bota om va? och det, det, det klarar man inte. Nej. Så att, för att det, det kan ju nästa, det kan ju bli komiskt alltså att försöka ja. övertyga sig ibland och de, de liksom de, de ser ju för fan inte att ett plus 1 är två utan de, de, de, står, de kan stå och skrika åt en att det är tre. Ja. <laughs> Så, det, Precis. Jag, jag tror att det blir många chocker som man råkar ut för där och det, det var det för mig också det här med, med 11 september att det var nog det som, som gav mig också den, den största chocken, även om det inte var den första grejen som jag, där jag anade ugglor i, i mossen så blev det ändå en så stor chock för att man, man kan dra större inferenser man kan då inse att det finns en makt som har så mycket makt att de kan få i princip hela världsbefolkningen att tro på att de här planerna åkte in i de här byggnaderna med 19 terrorister. Mm. Och, den, och det, det, det drar man sig för att vilja, att vilja se sanningen för att då rasar ju, som du säger, det blir den här superchocken att också världsbild rasar ihop, man tappar en del av sin identitet, man blir kanske rädd om man är en social människa och ett flockdjur och har Facebook, att man tappar kanske kompisar om man skulle gräva vidare i det här och man kan må dåligt och det blir läskigt och chockerande på många sätt. Och ju mer mm. tid man, man har spenderat på att lära sig något eller tro något oavsett om det är ett specifikt ämne eh, eller om det är lite så här generella idéer om hur världen funkar med demokrati och yttrandefrihet och eh, fri press och allt det här så blir det ju superjobbigt när man får den här i början. Eh, mm. Men eh, den lägger sig ju efter ett tag men det är ju så svårt som du beskriver Patrik, att få en person eh, som inte vill veta och vill se och inte vill spräcka sin världsbild. Att, att övertala den är ju väldigt, väldigt svårt. Men om, om man spenderar den tiden på folk som kanske i alla fall lite mer villigen kan tänka sig att se det här. Eh, då är det lättare att kanske komma någonstans och få folk att öppna upp. Så om man börjar med de människorna som, som är lite mer öppensinnade så blir det lätt lättare i längden tror jag att, att få med dem som, eh, som inte vill se från början eh, mm. därför att då kan de känna vid ett senare tillfälle ha när mina fyra kompisar nu har sett det här och börjat tycka så då kanske jag också kan titta på det då kanske jag också kan tycka som dem då får de lite behålla sitt sociala liv och umgängighetskrets och kanske inte riskerar att bli av med liksom kompisar eller familj och sådär men, men det är ju som du säger det är ju verkligen superjobbigt här i början och folk kan absolut må dåligt utav det mm. men chockerna blir mindre och mindre med tiden och när man, när man sedan har blivit chockad tre, fyra, fem gånger över lite olika ämnen då, då, då blir det inte så farligt längre för då känner man i hjärtat att liksom, ja, men jag, jag visste att det, det kunde vara så här illa då har man smakat på det flera gånger och då, då lägger det sig Sen blir man ju superfrustrerad som jag pratade om tidigare också i början. När man har nyvård kunskap så vill man ju lära ut den till andra direkt. Och sen så blir man ju superarg när någon säger så här nej jag tycker det är helt okej okay med att planet blåser rakt genom byggnaden utan motstånd från byggnaden och att nosen sticker ut helt på baksidan. Då blir man ju i början när man ska övertala någon så blir man ju jättearg och frustrerad. Då, då gäller det att, att bara hålla sig lugn och kanske skämta lite om då bara var det lugnt och kanske låta det här frö att växa i den här personen som man försöker övertala. Så att det kanske inte går att övertala den här personen på fem minuter. Och det är också för att man själv inte lärde sig det här på fem minuter. Och då måste man tänka på det där och då. Att fan, mm. det kanske tar fem månader för den här personen att börja haja till lite. Och ha supermycket tålamod om man kan. Sen är det lättare sagt än gjort. För när man har lärt sig den här kunskapen så vill man ju verkligen bara strypa folk och skrika på folk och förklara mm. hur det ligger ja, på. Jag, ja, jag brukar kalla det för megafonstadiet ja. som alla truthers hamnar i. Man hamnar i början i det här megafonstadiet. Mm. Att du, vill bara, du vill bara skrika på folk med megafon vad det är du har lärt dig men, men det går inte igenom. Så, så tänk på det. Jag tänker på... Den här mentaliteten som jag brottas med mycket det är att om det vore så illa som du säger så är det ingen idé att göra någon form av motstånd för att då liksom äger de ju allt och vi liksom bara lägger sig ner och, och dör. Men, men man kan ju vända på det och säga att nu har ju vi liksom för första gången satt liksom igenom hela bluffen och har ett nytt, en ny metod att bekämpa det här vansinnet med att liksom se igenom propagandan totalt och lära ut till andra hur man ser igenom det. Och då har vi ju en metod som aldrig tidigare har prövat så att varför inte eh, testa den nu då istället eh, mm. tänker jag men, eh. ja. Sen jo, ser man men ju att det här växer ja. Ja. Mm. Eh, Man Kör. ser ju att det växer att eh, även våran lilla podd har ju växt eh, och eh, även många andra poddar som kanske är på engelska eller från, från USA eller vad de nu kan vara ifrån de, de växer ju de också så att eh, för de som, som har den attityden att ja ah, men om du har rätt Martin då kan jag bara lägga mig platt och dö de, de har ju bevisligen fel för att eh, det görs ju någonting åt, åt saken av inte bara av oss men av jättemånga andra människor eh, och, och hade det, det vi gör inte funkat då hade det ju inte växt eh, men det växer ju så att det är mitt mm. motargument till varför du inte ska lägga ner platt och, och dö. Mm. Nej, det, det, jag håller med dig där. Jag tror inte heller att, att uh, man behöver göra det. Och, och, och jag menar, det här känns ju förbannat uh, uh, konstigt och, och, och svart och, och märkligt. Men, men jag menar, vi har ju varit i, i såna här uh, situationer tidigare i människans historia. Det var bara det att då hade man ju inte... Uh, –tv och masspelningar alltså som man kunde vrida om huvudet på folk med– va? –utan man hade kyrkor och så vidare. Va? Men, men jag menar, vi har gått igenom en renässans. Vi har gått igenom en upplysningsperiod. Och eh, det är ju faktiskt något liknande som är på full gång nu. Va? Och jag menar, det, det sker inom, inom många områden. Och jag kan ju se det, att liksom de som är inom vissa områden– de, –alltså folk vaknar upp kring vissa saker– men får ju inte hela bilden klart för sig. Men det är nog bara en tidsfråga innan fler och fler får det. Mm. Och jag menar som, som mig som exempel. Då, du, du, du pratar ju om det också Daniel. Att du, liksom, ja, du gick och, och var lurig på saker länge innan du fattade uh, the big The Big Bang 9-11 då. Det var ju samma sak för mig. Jag menar, jag har ju gått och varit lurig på medicinen då i åtta år. Och sett att jag har varit fullständigt upp och ner där. Och jag har aldrig kunnat fatta liksom hur det kunnat bli så fel. Men eh, när jag fattar 9-11. Då eh, ramlade ju pusselbitarna på plats då. Liksom, eller började då va? Och sen så har man ju kunnat gräva vidare i det där. Så upptäcker man ju att. Ja, medicinen, fysiken, astronomin förmodligen, eh, historien. Eh, för där är det ju lite svårare då att och, och förnuftmässigt titta på faktorer som ena kring då, för att allting har ju redan hänt och är gestaltat av människor. Då, va? Men man kan ju lägga pussel där också i olika källor. Va? Men man har liksom man, man har vänt upp och ner på hela skiten och man har, har pusslat med det väldigt länge då. Mm. Eh, och sen är det ju också det att. Jag menar en, en, en sån här grej med, med det här med makt och kontroll. Va? Det är ju det att den som kontrollerar massorna har makten kan man säga. Den som kan styra människor eller liksom, som har den förmågan är den som har makten. Och det har ju alltid, det har ju gällt nu i ungefär hundra år. Va? Att, att Det gör, det har man gjort väldigt effektivt via massmedia, via radio och tv press. Mm. Men nu börjar det där brytas upp. Va? Nu kommer det här internet. Och menar, man, man försöker och man har väl varit ganska framgångsrik och skapa liksom lite sandlådor och Twitter och Facebook. Och, och man ska börja censurera och sådär. Men, men alltså fan det är, det är lite som att slåss mot rök. Alltså. Det, det, det är inte lätt. Och, och, och det, det sipprar igenom mer och mer. Så att ja vi går mot en upplysning en, en, eller, eller jag skulle snarare säga Renässans I alla fall om, om Det blir en En, en allmänt känd Sak att, att även Solsystemet Är fel va För det är ju det liksom som, som var grejer med Renässansen då att då ändrar man ju Faktiskt världsbilden Eller måste ska säga då För det var ju då var ju kyrkan de var helt investerade i bilden, som, bilden av eh, att eh, jorden var universums orörliga medelpunkt, att allting rörde sig runt jorden va. Mm. Det var det som gällde. Och sen mm. så eh, fick man ända på det då för att observationer och bevis eller observationer och experiment eh, motbevisar ju detta då att, att mm. jorden var helt still utan man kunde konstatera att den rörde sig runt sin egen Axel och då, då stod ju den tidens eh, auktoriteten med brallorna nere va mm. så blev det och mm. eh, sen, sen, eh, jag tänkte på också för att eh, jag vet att eh, Fredrika skrev till oss i förra episoden så jag svarade lite på det om det här med ja, ska, man, ska man lägga sig ner platt och dö eller inte liksom men men jag upplever Som, som jag nyss sagt Och som jag svarade också på speaker, att um, det, det rullar framåt Och jag märker det Liksom uh, lite grann Både i samhället och bland mina egna kompisar och de kan även komma fram till mig idag Och säga så här, uh, ja fan, jag, jag tror på det mer och mer alltså, det, det börjar sjuka in det. Och då har jag ändå sagt det här till dem i fan uh, Jag vet inte hur många år 6-8 år uh, Så att uh, jag, jag upplever att det här med massmedia, det är ju på sätt och vis ett drömverktyg för makten. För att det slår ju oftast till deras fördel med den här propagandan med massmedia och tidningar och så vidare. Så himla fort, åt fel håll, då, så, så, så får ju de fördelar. Men samtidigt som jag skrev till Fredrika så blir det lite av ett tvägatsfärd att det kan ju slå åt andra hållet också. Och det är det jag menar på, att det är det man märker då, att hur, hur den här nyvunna kunskapen om, om de här olika ämnena som vi pratar om i podden, hur det växer. Så att massmedia, eller i alla fall alternativmedia, kan ju då hjälpa till med att försöka vända skrutan. Och, och man märker ju att det fungerar. Sen går det väl kanske lite långsamt, men det är så det är. Det är, det är hela tiden så att man får ha det i åtanke att, att det tog inte oss fem minuter heller att och, och lära oss de här grejerna utan det tog eh, år och dagar. I eh, mm. alla fall för min del. Eh, mm. Så att då får man ha det i åtanke att man behöver ha eh, tålamod. Så vi kan ändå nyttja tekniken som vi gör nu till att sprida det här till, till relativt många människor. Eh, mm. så, att, så att man tänker på det och Eh, då, då är det ändå rimligt att, att försöka se någon slags ljus i tunneln och, och göra någonting åt saken Sen får man givetvis kanske inte utsätta sig själv för, för stor fara alla gånger Man får ju tänka på, på konsekvenser av det man säger och när man säger och hur man säger Och till vem man säger i vilket forum mm. eh, Men eh, så länge man känner att man kan påverka och eh, liksom komma undan mer utan att utsätta sig själv för, för allt för stor risk så är det ju bara att köra på tycker jag Mm. Jo men precis ja. Nej, Och sen så också som du sa förut Daniel liksom, Att man går igenom olika faser liksom. jag menar, Du har megafonfasen Och du har, ja, du har Den här himlen ramlar fasen, Och den kommer först va? <skratt> Megafonfasen och sen så har du förbannat fasen mm. eh, Och så vidare va? Men, men de där grejerna de går ju över mm. Och eh, Sen är du ju ganska chill alltså, För jag menar jag känner inte att jag Behöver <skratt> ta upp det här Med alla en var längre men det, det kände jag över ett tag då när jag var i megafonfasen. Då. Men det, det, det är väldigt tydligt att man går igenom olika faser. Men mm. nu så är det väl lite sådär, ja det, så här är det fasen kan man väl mm. säga. För att jag menar om man nu med hjälp av att väcka upp sitt förnuft igen kommer fram till de här sakerna som vi hävdar är objektiva sanningar då är ju de objektiva sanningar oavsett om vi är medvetna om dem eller inte och är det så att vi är medvetna om vår objektiva att vi har en bättre bild av vår objektiva verklighet än andra har då har man ju en, en jävla edge här i livet kan man väl säga för att då mm. behöver man inte känna att man måste vaccinera sina barn eller, eller, eller springa och få en cancerdiagnos och, och ta systatika eller vad det nu är va att, att man, mm. Då har man ju verkligen en, en, en väldigt bett, mycket bättre möjlighet att, att, att leva ett, ett bra liv. Och det är väl egentligen det som vi <laughs> alla vill, vill kunna göra. Ja, mm. man behöver ju se eh, hur allt det här... Ja, förlåt, fortsätt på att trycka. Nej det var väl egentligen bara, jo men det jag tänkte säga också och det här också heller att man, man slipper ju den här mentala tortyren får man väl faktiskt kalla det från som, för som pumpas ut i media hela tiden. För att vi fattar att det är bullshit och att man liksom har olika agender liksom. Ja, nu ska vi ta ut mer, ännu mer ännu högre pris för drivmedel. Ja, hur fan ska vi göra det där? Ja, men vi säger att koldioxiden förstör klimatet. Ja, men då kör vi en jättestor drivetil och så hittar vi en liten söt 14-årstjej som kan vara helgon och hälsa på påven. Och så får vi en massa goda känslor det här. Och så kan vi höja skatten och priset utan att folk blir förbannade. Ja, men jättebra, så kör vi. Precis, det är ju ja. typ sådana och, och jag menar man slipper och öda sin tid på det va, för det är, det är bara mm. bullshit de håller på med mm. <laughs> precis, mm. det blir det blir ju skönare tycker jag som du säger när man till slut inser och när man till slut vet så det är, det är ju det här med att du behöver rycka plåstret och det är lite oskönt i början när du blir mm. chockad eh, men när du väl har gjort det så är det så mycket enklare och så mycket skönare att bara förstå Eh, helheten och det är lite som eh, jag vet inte vem som sa det och tyvärr kanske det var Isaac Newton men han sa to brighten science anywhere is to brighten Science everywhere och oh. eh, eh, det, det innebär liksom att om, om du inser en viss sanning någonstans så kan den ha effekt och påverka din världsbild i ett helt annat ämne också och när du väl kan binda de här olika ämnena som visas i media och olika historier och så till olika gemensamma faktorer, då blir det så jävla mycket enklare att fatta hur allting hänger ihop. Det är ju ofta som man hör folk säga, som jag har hört i mitt liv, som kan säga liksom att ja ah, men fan jag fattar inte det här och hur kan politikerna göra sig och hur kan de göra så och hur kan de säga det här? Jo därför att de spelar i samma lag och de har en agenda de har en propaganda som de ska pumpa ut till dig oavsett om det är 9-11 eller koldioxidhotet och planeten går under och allt vad det kan vara av vattenytan kommer att höjas med 100 meter. Har eh, du väl alla fattat det och allting hänger ihop då blir det lite som vi gör ibland. Man kan sitta och skatta åt det nästan. Det blir så löjligt. Att, eh, och de, de är väldigt bra på att spela på de här känslorna på att, på att skrämma folk. För att när man skrämmer folk som jag har tidigare då, då tänker man inte logisk. logiskt. Så att chansen att du tänker logiskt och rationellt när du är uppskrämd, den är väldigt liten. Och de vet mm. det. De vet hur den mänskliga psykologin funkar. Mm. Ni kan läsa mm. om det här i Gustav Le Bon's bok The Crowd. Och han pratar mm. även om hur lätt det är egentligen att ta makten. Så fort du bara ställer någon på scen så har han makten. Redan där så tittar alla på den personen efter en ledning, en ledare som mm. ska leda. Mm. Eh, det, han beskriver de här olika momenten som, som de nyttjar för att att uh, hjärnfatta folk, leda folk Härska över folk, olika härskartekniker uh, det, ja, det är briljant skrivet Så han tar upp uh, massor med såna här olika grejer Så mm. att, uh, ja Tänk på det Ska vi gå vidare ska... Jo, jag tänker börja med... med... Ja, bara en grej som jag tänkte det kan vara lägga att ta här nu. Mm. Eh, som, jag tänkte på, du var inne lite på Daniel om de här, eh, att alla fina kommentarer som vi får på Spreaker. Och jag vill bara liksom flika in här att jag vill tacka för alla intressanta och uppmuntrande kommentarer på Spreaker. Och sen eh, att ni får gärna ladda ner eh, och, och tipsa andra eh, om de här avsnitten eller liksom om den här podden. Uh, och jag menar, ni behöver ju inte stå för vad vi säger- utan bara väcka nyfikenhet, va? Det mm. <laughs> kan ju vara lite... Men... Uh, och, och som sagt, ladda gärna ner uh, de här... Man, man, man vet aldrig, liksom. De, de kanske kissar på sig och ska släcka saker och ting. Men det tror jag inte, för att det, det är liksom inte... Det är inte ett rationellt handlande. Så att det är nog ganska lugnt. Mm. Ja, men... Uh, Kör på Martin, vi går vidare. Vi ja, går vidare i programmet och då är det den här äh, fiktiva dokumentärfilmen från SVT som heter Konspiration 58. Ja. Äh, som jag tänkte ta upp och spela några klipp från. Och äh, det vi tänkte betona i början då är att äh, det framställs inte på ett äh, bra sätt i SVT att det faktiskt är en fiktiv dokumentär. Utan... Äh, de som tittar på den här dokumentären, liksom, de läser inte eftertexterna så här, att detta är en fiktiv dokumentär. Eh, det är liksom eh, det, är bra ja, det var kanske. väldigt väldigt Jag förstod inte detta förrän jag började titta på den här nu och jag började leta efter den här boken som mm. han pratar om i dokumentären. Och den, går ju, den finns ju inte. Den finns ju inte ja <laughs> okej okay. Och så börjar ja. man hitta de här Att, att den faktiskt var, var helt fiktiv då mm. Mm. Men då är det alltså. Det, jag kan ju läsa På hemsidan då Den ligger på stavrofilm.se Jag kan lägga in länken i programmet senare Men då står det Konspiration 58 blev uttagen Att representera SVT och Sverige På den internationella tv-festivalen Input Den har även visats flitigt på festivaler världen över en mängd pedagoger och lärare både i Sverige och utomlands använder sig av filmen för att undervisa och skapa diskussion kring teman, och som kritiskt tänkande, källkritik och historierevolutionism. Eh, just det, jag glömde lite text också. Eh, Sveriges silver i fotbollsven 1958 är en av nationens största idrottspragder genom tiderna. Men var allt bara en bluff i sensatt av den amerikanska underrättelsetjänsten FIFA och västmakternas tv-industri. Över en miljon svenskar har nu sett denna nubärra kultförklarade film om föreningen som förnekar att fotbolls-VM ägde rum i Sverige 1958. Så att uh, man kan ju dra ganska starka paralleller till, uh, till månlandningsbluffen då. Uh, och den här uh, föreningen ska enligt. Den fiktiva dokumentären har startats 1970 då Som ett svar på Att VM 1958 aldrig ägde rum i Sverige mm. Ja Men ska vi börja Spela det första klippet Från filmen då så kan vi kommentera Efteråt och det är cirka fem minuter långt Så Jag, jag, jag rullar bandet alltså efter VM58 började jag samla på tiotusentals dokument, bilder, texter. Jag tyckte att det ena efter det andra kom fram som pekade mot den egendomliga omständigheten att detta fotbolls-VM58 inte hade existerat. Och allt detta har jag nu sammanfört i en bok. Jag tycker inte att den bara angår oss i Sverige, utan den angår hela världen. Det är en sån otäck historia det här så att det, det måste komma till folks kännedom. Och det handlar om inte bara idrottsvärldens förjugenhet utan hela världsdelars förjugenhet mänsklighetens förjugenhet. Här har vi på fjärde plats ett, land, ett landslag som trollband oss på den tiden. Det var 54 år sedan. Sverige var värdare för fotbolls-VM och proffsen var på plats tillsammans med de blivande skärta. Nisse Lidholm, Gunnar Gren, Nacka Skoglund, Curra Hamrin och Agnes Ingeson. Curra Hamrin, mina damer och herrar, som spelade högerut och gjorde målet mot västenskarna i semifinalen. Här anser jag vara det viktigaste beviset på att matchen VM 1958 inte ägde rum i Sverige är nu att tyskarna skamfaller på väg att göra 3-1. till förmån för Sverige mm. mot Sverige mot Brest. I varje lek kan det bli två man vilka sätter in ut i superdimos. Ja! Det är det här det målet som även finns uppspelat på band och man kan dra fram då och då och titta på så att det är väl med högst det största minne absolut min största fotbollsminne här i här i livet det är VN 58. Det finns inte några sådana byggnader i Sverige. Och i all synnerhet inte i Göteborg. Då hittade jag byggnaderna här. Här och här. Där. Den ligger där borta. Och här är vi nästa byggnad. Tre magnifika kontorskomplex i utkanten av världsstaden Los Angeles. Det är ganska originella arkitektoniska trappstegsformer här. Som inte finns i Sverige. Jag ställde mig på den här platsen och det fanns ingenting där. Det var en skog i stället där borta. här på Nya Ulle, det kan absolut inte beskrivas på något vis. Och ett par kyrkostnader så fantastiskt. Man kunde nästan inte gå någonstans utan att de så att säga, var framme och gratulera och frågade hur det var. och så där. Nej, Det var ett väldigt, och här i Göteborg, som är en idrottsstad du tar stora mått. Så säga. Vi var ju ganska rutinerade spelare, och många av oss. Och, och så hade vi ju Gunnar Gren och, och Vi hade ju riktiga skäl i laget. Det är huvud som står till vänster av oss och Söder om den. Nu har jag precis var den står, och så går vi in och prickar in den. Det här, så. Den står där över, och då pekar jag ut den här, 14 Jag har forskat ganska hårt, jag har ställt mig på olika sidor om Rosanda stadion, och jag har prickat in solen varje kvart. Sen har jag jämfört med olika bilder, hundratals bilder från matcherna och studerat hur skuggorna har fallit. Och de kan inte vara spelade här i Sverige. Nere vid Venthetsarna, norra Venthetsen, så måste skuggorna ha varit kortare. Fick de också var här på vissa ställen, och sen senare, så när om vi tänker oss i Sverige, så var skuggorna längre. Jag började då att undersöka på kartorna var detta kunde ha ägt rum. Jag började med norra Afrika, norra Sahara. Det är ganska otänkbart att det skulle ha ägt rum där. Vi fortsätter över Atlanten och då kommer vi till västra Nordamerika. Och där stämmer det hela och även med de ekonomiska resurserna som de måste ha haft. Många trodde ju också att vi inte skulle klara. Oj, ja, där stoppar jag det här klippet då. Och, och, mm. och det som är intressant är att han, liksom, han pekar ju på skuggorna och sånt att de inte faller på rätt sätt och så. Och det är ju en stor del av den argumentation som Simon har gällande bland annat modet på, eller det så kallade mordet på John F. Kennedy. Att hur högt solen står på himlen så, för att i verkligheten är det väldigt svårt att få in korrekta skuggor när man gör ett fotomontage av någonting Det är otroligt mm. svårt att få till det där. Så att det är ju liksom ett klockrätt sätt att analysera bilder på för att se om det kan vara en äkta bild eller falsk bild. Här ja, och, och det där kände man ju även igen från eh, 9-11 eh, att eh, som även jag menar September Clues och det som att, att där tittar jag också bara med skuggorna att det blir fel. Mm. Mm. Så ja, visst. Nej, men det, det är ju ett sätt att. <laughs> Och sen säger han även senare i programmet att liksom, ja, det här är förfalskade bilder och så. Men i det här klippet då, så berättar han att här på den här bilden så ser jag ju tre byggnader. Och de kan bara finnas i, i Nordamerika. Och så då drar jag en slutsatser mm. ifrån bilderna tidigare skede av, av programmet då. Ja, ja Vad det, det kan ja, äga, ja. äga rum. Så att det blir liksom äh, dubbel, äh, dubbelt där. Mm. Mm. Yes Har ni något uh, Mer ni vill tillägga Eller ska vi Det blir att han får ställa I såna fall Så får han ju förklara Vad hävdar den officiella historien Vilka byggnader skulle det ha varit eh, I Göteborg Och eh, Vilka byggnader det är i Los Angeles och hur kan han veta att de inte finns någon annanstans än i just Los Angeles? Då måste han ju studera rätt många städer mm. för att kunna dra den slutsatsen. Och gäller skuggorna så får ni i sådana fall säga vart skuggorna borde ha stått. Vart brukar de stå en viss tid och vart stod de här och hur mycket skiljer det? Mm. Mm. Äh, mm. Men han gör ingen av de här grejerna. Nej, och sen, ja, man... Och sen är väl chansen stor att filmteamet bakom den här dokumentären själva har fotoredigerat den här filmsekvensen från fotbollsven i 1958. Så att det mm. behöver inte vara de korrekta filmsekvensen vi får se i den här dokumentären. Nej. Nej. Precis. Ja, jag spolar fram till ytterligare klippa som är ungefär. En minut och 25 sekunder så rullar vi. Jag. Ja. jag grundade konspiration 58 därför att jag märkte att jag var inte ensam om de här åsikterna. Jag satt som ordförande i 14 år fram till 1972. Anledningen till att en sån här förening kan uppstå och att människor ansluter sig till såna här idéer är att det finns relativt många, i alla fall ett antal personer i Sverige och i andra länder som lockas av de här idéerna. Detta VM-58 var egentligen ett gigantiskt luftslott. Iscensatt av amerikanska underrättstjänst, FIFA och tv-industrin. Det var ett led i kalla kriget som rasade just då. Och Amerika behövde testa tvs förmåga att påverka folk. Det kallar jag mediakapplöpningen. Där började sedan lögnerna rulla in på alla håll och kanter. Hopp. Lag 3 i grupp 1. Tjeckoslovakien. När du fastnar på näthinnan och går vidare in i hjärnan, då tror man att det är så. Man skulle så gärna vilja, man är lite bekväm, man tror det är så, så som, som mediet visar. Men så är det alltså inte. Ja, det... ja så där äh, det gör man ju ganska skickligt. Då. Jag drar i alla fall parallellen till äh, det här med rymdkapplöpningen. Att det är det man vill försöka förlöjliga här och att man ska ifrågasätta bilder och massmedia på en global skala äh, äh, mm. med det här klippet. Ja, men precis. Ja. Nej, och, och, och jag menar, månlandningarna moln, till exempel de, de, de började ju ifrågasättas hårt uh, uh, dagen efter <laughs> Apollo 11 eller vad heter han? Neil Armstrong hade hoppats runt där. Det var, och det, det var ju väldigt skepticism i början alltså. Då, mm. Jag jag läste att det var liksom typ två delar av tillfrågade som inte trodde Mm. Att eh, det hade genomförts då direkt på 60-talet. liksom. Mm. Mm. Men sen är det ju det här som det här berömda citatet. Vem det nu är som har sagt, eller om det är någon som har sagt, men upprepa en lögn tillräckligt länge så blir den sann, va? Mm. För att idag så är det ju ingen som, som ifrågasätter målningarna särskilt mycket. Trots att, att bilderna är lika dumma och dåliga som de var. Eh, Redan på den tiden. Mm. Mm. Ja. Jag tänker också på det som ni tänker på målandena Och eh, även lite på det så kallade John F. Kennedy-mordet. Eh, och 9-11. Eh, då blir det ju då att de, det här hjälper till återigen att förlöjliga folk som oss. Det, det hjälper till att för den vanliga människan som kanske inte är riktigt vaken. Att associera oss med den här typen av konspiration som, som konspiration 58 eller den här uh, Beyond the Curve som går på, på Netflix. Det är återigen Discredit by Association som det heter på engelska. Att vi ska bli diskrediterade för att man ska associera oss med de här två filmerna. Mm. Uh, att, så att man hela tiden ska tänka tanken att media kan inte samarbeta för att få igenom en konspiration som 9-11 exempelvis. Så att man, man trycker in det konceptet i den relativt sovande människan. Så att den inte går vidare, så att den trycks ner i skorna och som Patrik på i början. Så att den inte tänker rationellt, så att den inte använder sitt förnuft. You know, mm. Att se bevis i, i vissa grejer som man kan rista i sten. De är helt bombsäkra. Så jag, jag tänker lite på, på alla de här äh, flera äh, konspirationer som vi har tagit upp i den här podden. Äh, men månlandingarna är även den kändaste för allmänheten vad det gäller det här med, med skuggor. Mm. Ja. Jag, jag tänker på en grej också som som Simon sa en gång som jag tyckte var eh, väldigt träffande också det är ju det att när en sån här psykologisk operation om vi ska kalla dem för det genomförs som till exempel månlandningarna eller 9-11 då kan man se det som att själva operationen själva liksom det här att göra filmen och köra den på tv och så vidare det är den lilla delen av operationen den stora delen det är sen att hålla alla skeptiker i schack. Alla de riktiga skeptiker som verkligen uh, börjar titta på det här va, och se till att, att uh, de inte kommer på någonting. Va. Att hålla dem. Ha en massa olika konspirationsteorier färdiga som man kan, kan discha ut liksom, som folk fastnar för och, och, och dra igång en stor grupp som heter uh, 9-11 Truth. Liksom, och organisera ditt motstånd. Va. Liksom det är den stora delen av av en sån psykologisk operation. Och jag tror att det där har blivit en mer och mer grannlaga uppgift också. Eh, naturligtvis med internet. Va? För på månlandningstiden Eller så eh, sådär. Eller i Kennedy-mordet. Då var det väl ganska enkelt. För folk kunde inte prata så mycket. Liksom, och de inhämtade sin information via massmedia. Liksom, så att det var ju bara att låta tiden gå. Så, och, och, och pumpa ut lite böcker om konspirationer. Eller så vidare. Där, så så la ju sig allting va mm. men nu är det mycket svårare tror jag med, med alla som håller på och, och att vi kan liksom eh, bolla sådana här saker via internet och se att det är fler som ställer sig lika frågande som vi själva och mm. så vidare va det här ja, det börjar vi... nog krakulera mer och mer nu ja Ja, det är viktigt att sådana som liksom ser igenom systemet att de träffas och, och liksom Vet att de inte är själv ensamma i sitt frågasättande av hela systemet och, och, och syn, den allmänna synen på hur världen fungerar och stora världskändelser och sådär. Mm. Mm. Och då kan man ju även liksom hjälpa varandra. Liksom, det tänkte jag i början, liksom, att någon som har kommit längre i sanningssökandet än den själv, liksom, den spetsar man i öronen och, och, och lyssnar. och Vad kan han tipsa om för böcker och liksom, vad är det han har sett som inte jag har sett och sådär. Så... Där. så mm. Ja, precis. Och det är också så sådär. Jag menar, vi människor, vi är eh, sociala flockdjur, va? Och det spelar alltså stor roll om vi sitter eh, i en kammare och kommer fram till en... Vad vi ser för objektiv sanning som eh, vi inte ser att någon annan har fattat för att man försöker lura oss. Eh, för att... Eh, får man inte ut det? Eller... Jag menar då... Det var ju som någon, något här, här annat citat för att vi behöver inte dölja sanningen. Vi behöver bara inte visa den. Eller inte prata ja. om den. Så, så dör den av sig själv. Mm. <laughs> ja. Och det stämmer ju väldigt väl. Att så är ja, det. verkligen. Mm. verkligen. Mm. Det är otroligt mycket som inte tas upp i eh, mainstream media som borde tas upp. Mm. Som vi har pratat om i podden. Oavsett om det har att göra med de här historiska eventen eller ekonomi eller vad det nu kan vara. Det är ju fantastiskt mycket viktiga punkter som aldrig tas upp. Och eh, på sätt och vis mm. så, de kan väl dölja dem lite grann i den bemärkelsen att du kanske behöver beställa vissa typer av böcker, för de finns inte på hyllan i eh, akademibokhandeln och så vidare. Men, men det räcker ju dels med, som du säger Patrik, att du behöver egentligen bara inte prata om det. Det kommer Nej. ingen att tänka på det. Det räcker med att du tar upp andra ämnen som att ska vi skjuta vargar eller inte eller flytta bort tiden en vecka framåt eller bakåt eller höja skatter med en procent eller sänka det med en procent gör man det, ja, då dribblar ju alla bort sig där och så tittar de inte på det vi snackar om här det är ju, det är ju bara så enkelt Ja men precis, det var som jag sa en gång för, för ett antal avsnitt att, att medias främsta funktion kanske det är att vara en denial of service attack mot din hjärna det vill säga att proppa i dig så mycket meningslös och trivial information som du ska eh, grubbla över så att du inte eh, kan tillgodogöra dig eller så att säga använda ditt förnuft till att skaffa dig eh, verklig kunskap. Va? Det, det är medias syfte och sen så precis det här att det det, det mest talande eller en väldigt talande sak kring media det är ju det de aldrig pratar om. Mm. Och, och, och det är ämnen och saker som har en väldigt stor betydelse för våra liv. Men som media väljer att aldrig ta upp. va. Mm. Mm. Så att ja visst. Ja, ska vi köra nästa klipp? Ja. Uh, då är det Amen. en och en halv minut ungefär. Nu kör vi här. Jag tror att Olle Adrin ville säga någonting med den här skulpturen, någonting djupare. Detta är, ville han säga, den, den sanna sidan av VM-58. Och här, där det kommer ut efter massmedias behandling, så är det den fördjugna sidan av VM-58, nämligen den non-existenta, den som inte fanns. Och det är ett otyg med de här eh, statyerna. För att det, de som ställer upp statyerna vill inskärpa att de här personerna verkligen fanns. Vilket inte är alldeles självklart. Jag är rädd för att vi gör fel om vi tar det här med Klaxpark och tror att det här är en liten företeelse som sakta försvinner bort. Jag har fått ett intryck av att det är en växande rörelse som försöker bevisa någonting som enligt vår mening är felaktigt. och Då, då måste vi gå till motoffensiv. Men många kommer säga att ja, han har säkert rätt. och och regeringen och regeringar är korrupta, det vet vi ju alla och, och så kommer man att ansluta sig ändå, det finns en slags tyst flytande majoritet som kommer gå med på väldigt mycket dumheter, om man inte visar väldigt klart att det här är dumheter och till och med farligt Mm Det börjar leda in oss på att det är farligt att tänka de här tankarna Mm Det är dumheter och det är farligt Det är farligt för och... demokratin och samhället i stort eller någonting va, ja visst ja, och så säger han, Devin, också att uh, de här personerna inte ens existerade och innan tidigare klippet så satt han ju liksom och tittade var någonstans det fotbollsvm ägde rum då, skulle fotbollsvm uh, spelats utan några spelare alls då liksom, så att det blir så här hej kom och hjälp mig liksom var är, mm. vad är rimligheten i hans mm. resonemang Mm. Uh, och det är ju det är det här liksom då, det är de slutsatserna som, som lyssnarna eller tittarna till det här programmet då, själva ska dra och känna sig smarta. Då. Mm. Uh, som då, det som de inte säger men vill att du ska komma fram till själv. Och det är ju ja, lite effektivt. Men, ja, konspirationsteoretiker är motsägelsefulla babblare. Mm. Liksom ja mm. precis ja jag kan rulla på varje jag har två klipp kvar från mm. den här dokumentären så nu kör vi ett. Den hemmagjorda rökgranaten detonerade mitt under matchen mellan AIK och IFK Norrköping igår kväll. 20 minuter efter avspark exploderade rökbomben på idrottsparken i Norrköping. Resterna har nu skickats till statens kriminaltekniska laboratorium. Delar av Solna, för Solna centrum spärrades av idag sedan en person hämtat ut vad som visar sig vara en misstänkt brevbomb. Jag förstår vad du syftar på för du menar de här bombhoten... Och den lilla bomb som vi något tillfälle smalade av. Jag kan säga att vi stod inte bakom det. Det var ju lite andra tider då. Det behövdes kanske lite andra krafter också i föreningen. Så att det var lite stridigare frågor på 70-talet där som du kände till. Ja, Peter. Ja, ja, ja, hejsan. Det kan vara Thomas. Jag ringer angående en dokumentärfilm och ditt samröre med Konspiration 58. Ja, jag har inget samhälle med dem. Men du skänker pengar till deras verksamhet? Ja, det, det har du inte med att göra. Hallå? Per Lövstedt som är kommunfullmäktiges ordförande och eh, socialdemokrat. Han har varit medlem i Konspiration 58. Men har gått ur för några år sedan. Men förser de fortfarande alltså med pengar? Det, är också, det säger också någonting om hur en sån här förening kan kan ha både mer öppna tillgångar och mer underjordiska. Hej. Det var så ringde angående intervju. Ja. <tryck> <tryck> ja, det var det klippet det här. Jag tänkte jag att det här vill man ju sammankoppla då konspirator. <tryck> konspiratoriskt tänkande med att man då kan begå äh, våldsbrott och terrorhandlingar och då är det också det som Kent Werner ville leda in publiken på när han hade föreläsning om att de här tankarna hade också då Anders Bering Breivik. När han liksom gick ut och mördade en massa barn på Nö Så att mm. det gäller ju inte att hamna i det här liksom träsket. Det vet ju alla var det kommer landa någonstans då sen. <laughs> ja men precis det kommer att leda till eh, våld och eh, våldsbejåkande extremism ja. Nej, men det är, Och jag menar, det blir så löjligt också. När de, alltså de har gjort en dokumentär och så har de folk som inte vill ställa upp på intervju och, och smäller igen dörren och så vidare. Och så är det liksom bara en spelfilm. Det är ju så otroligt tramsigt. Jag, jag kan läsa här en artikel som jag hittar på Korren mm. från 2002. Dokumentär i tv var fejkad. Och så har vi en, ett passage här då. Vad har du mannen Johan Lövstedt för kommentarer till att så många faktiskt lät sig luras av tv-filmen? Eh, jag är förvånad, säger han. Faktum är att cirka 3000 personer tog tillfället i akt och chattade med mig efter det att filmen visats. I början visade det sig att de allra flesta trodde att Konspiration 58 verkligen existerade. Men jag menar... Alltså framgår det någonstans att det här är en... Eh, vad är det man kallar det för? Eh, Dramadokumentär eller vad heter det? När det är, man, man är i egenskap av... Det verkar vara en dokumentärfilm men det är bara eh, påhittat. Liksom. Nej, det... Det, det gör man väl aldrig tydligt. Liksom. Det gjorde man mm. aldrig tydligt när man sände filmen i tv. Alltså, det... Och sen så här och så, så står det vidare här artikeln... Ytterligare ett bevis för hur stort intresse Johan Löfstedts film fått visar att intervendet än 16 000 besökte en hemsida om sammanslutningen som tillverkades i anslutning till tv-filmen. Johan Löfstedt uppger att han med filmen vill få människor att tänka efter att inte bara svälja all den information som ges bland annat via massmedia. Kopplingen till historierevisionisterna och de som förnekar förintelsen är viktig, förklarar Jag hoppas att filmen kan användas i informationssyfte för de unga vilsna pojkar med lite för kort hår som funderar på att börja ifrågasätta existensen av förintelsen. Den enskilda granskningen av det vi tar del av via tidningar, tv och radio är näst intill obefintlig. Vi måste fråga oss hur hög sanningshalten är i det vi ser, hör och läser. Ja, du... Mm. <laughs> mm. Mm. Och ska vi köra sista, sista klippet från den här dokumentären? Det gör vi tycker jag mm, ja. Det enda man kan göra det är att de som vet hur allt det verkligen var med kraft och med en ännu mer övertygande argumentation talar om att det var fan med mig i VM i fotboll i Sverige 1958 Det går ju inte att förhindra för dårar kommer ju alltid att finnas det har funnits i alla tider och vad man kan göra det är ju att man ställer upp i såna här sammanhang och talar om sanningen, vi som var med. Dessutom är det viktigt att Svenska fotbollförbundet också på alla sätt i samband med landskampen och gjort att de verkligen styrker det att Sverige gick till en VM-final 1958 och att det på alla sätt i deras arbete kommer fram så att säga. Det går inte att hitta en kudde. – Jo då. Som höjer upp en liten av Jo då, vi brukar ha en extra tid där. – ser nästan bättre ut att inte ha så mycket, va? Ja. – Så ser det ut som att du har sålt av lite redan. – Jo, alltså vi är ett ganska litet förlag då. Så att det är jag som har startat det här. Och nu jag har jag jobbat mycket, slitit själv ganska många år. – Startade 95. – Hur många titlar har ni? – typ? 10, 10 stycken. Mm. Och eh, brors alltså han ligger på tre utav dem. Så att vi är väldigt stolta nu att vi har fått det här uppsvinget som det faktiskt har blivit med all publicitet och så. Och han rör sig med teser och med företeelser så för en vanlig människa är det svårt att motbevisa. Att solen stod så och det och det och det och, det, och klockan måste ha varit och allt vad det nu kan vara. Sånting. Det är just sättet som det framställt på är så väldigt övertygande. Om man sätter sig i att här kommer det i händerna på folk av en ny generation som bara har läst och har aldrig upplevt och inte riktigt säkra. De kan ju faktiskt... Ja, nu hängde den sig. <laughs> Jaha. Jaha. Ja. ja, men det jag skulle säga ja, ja. sen också är att eh, vad är det, eh, cirka... 50 000 människor var det som såg matchen. Liksom, hur skulle de då liksom inte kunna äh, ha varit där? Och det är ju sån parallell man kan dra till äh, 9-11 också då. Det är ju det första äh, argumentet man får höra att men New York, det finns ju hur mycket människor som helst. Men äh, det går ju faktiskt mm. att spärra av områden och ha äh, skådespelare som ställer sig framför kameran <coughs> på ett helt annat sätt mm. då än äh, när du har ett fotbollsfem där du bjuder in. Äh, väldigt mycket människor och, och som kan vilja mera att de faktiskt har varit där. Mm. Mm. Ja man, nej det det var väl klassisk scenmagi den dagen i New York för vad är det nu, 18 år sedan man. Mm. Ja mm. Uh, ja man fyllde nedre Manhattan med rök. Och sen så körde man en film på tv. Så att jag menar om du var en invånare i New York så såg du inte så mycket på gatorna. Så för att kunna se någonting så ställde du den nog framför en tv-skärm. Mm. <laughs> Och där eh, tror jag någonting annat utspelade sig än det som verkligen hände bakom den där rökridån. Eller ja, det var ju ett par skyskraper som demolerades. Men... Men den demoleringen man såg på tv Den var ju inspelad i förväg mm. Mm. Mm. Nej, det är, de, är, de är skickliga Och sen har man ju då Så att säga kan man Hålla fram det som du säger där Martin Att ja men du, var ju, du är ju en hel stad Som har varit vittne till det här liksom En miljonstad New York liksom. mm. så Det kan väl inte ha varit något konstigt med det mm. Nej Nej <laughs> Mm. Uh, ja om vi tar något mer än KSB58 så har jag några klipp från en kalla Fakta dokumentär som gick uh, uh, 2009 så det är ungefär tio år sedan nu uh, mm. och det är bland annat där man liksom visade delar av den här uh, filmen Loose Change och det var ju den som uh, jag började titta på när det gäller 9-11 och det börjar liksom sätta igång mitt sanningsökande. Och sen så liksom landade jag inte där utan jag gick vidare efter den. Men det, det trycker i alla fall igång mig då. Men den här har man ju då gjort reklam för i liksom tv på bästa sändningstid. Även om man då kritiserar den så, så visar man ju att den finns. Så att det är ju den dokumentären som man vill att, att de som är lite kritiska till sådana här händelser då ska se i första hand. Mm. Mm. Så tänker jag Och vi har lite klipp här Från Den första delen De gjorde två olika delar så att, Men jag kan dra det första klippet här Och det är cirka en och en halv minut ja, Hej och välkommen i kvällens program ska vi blicka tillbaka på det här. Det är ofattbara som hände morgonen den 11 september 2001. Bilder som ju chockade en hel värld. Totalt omkom 2986 personer, inte bara här i New York, utan på två andra platser i USA samma morgon. Men vilka var det som låg bakom attackerna egentligen? Ja, the Truth Movement, sanningsrörelsen ifrågasätter den officiella teorin om terrornätverket Al-Qaida. Den menar istället att det var den amerikanska regeringen som iscensatte det hela för att berättiga det som president Bush kom att kalla kriget mot terrorismen. Och det här är en teori som i filmen Loose Change sprider sig som en löpeld på internet, får allt fler anhängare och som nu också fått fäste i Sverige. Det visar en novusundersökning som vi på Kalla Fakta låtit göra. Mer än en tredjedel av unga under 30 år har sett Loose Change eller någon annan film i ämnet. Och Budskapet verkar gå fram. För på frågan vem man tror ligger bakom attackerna visar det sig att nästan var femte svensk under 30 år, hela 18 procent, tror att USAs regering själv var inblandad. Det här motsvarar runt 300 000 personer. Men ligger det någonting i sanningsrörelsens påståenden eller är det bara en galen konspirationsteori? Jag kallar faktas Jonas Berg och Alexander Vojanovic har granskat rörelsen och de krafter som ligger bakom. Mm, så det var inledningen till det första då. Och det här är liksom eh, att undersöka de krafter som ligger bakom att ifrågasätta de här officiella statliga <laughs> lögnerna då. Eh. Så att, eh, Vad säger ni? ni? När gjorde man eh, Loose Change? När, när kom den ut? Han var väl bara 16 bast eller något när han gjorde den. Han borde ju kommit ja. ut något år innan. Eh, 2009 i alla fall då. Kanske 2007. Ja. Eller något sånt. Ja. Ja. Uh, ja. Det är ju otroligt att... Jag har att han som gör filmen. Med dokumentär, Han säger så här. Och då är han typ... Uh, jag kommer inte ihåg hur fan det var. Han var inte så mycket äldre. Han kanske var lite äldre än 16. Jag kommer inte ihåg. Han var jävligt ung när, när han gjorde den. Så det är sjukt att... Eh, frågan är hur, hur ärlig är han liksom, när, när han gör Loose Change och att han är så ung och får som slagkraft att 18 procent av unga människor i Sverige lyckas se den här filmen då, enligt mainstream media. Bara det är magiskt. Den är ganska mm. proffsigt gjord med 3D-animationer och sånt som man kanske inte kan göra som en ensam skapare ja. i sin egen källare utan man behöver ju ha någon form av team bakom sig och genast när mm. det behövs team som liksom att det kräver ganska många mantimmar att göra någonting så får man ju dra ören åt sig, liksom, vad kommer alla de här resurserna ifrån? Att, ja, att göra 3D-animationer och och, så. Mm. Och i den här dokumentären så skulle ni också, jag kommer inte ihåg hur mycket pengar det var, om det var en miljon dollar eller vad de säger, eller ännu mer, för att göra en ny. Mm. Uh, hur, hur får ni ihop de pengarna? Och göra en rulle till, vem, vem sponsrar det här? Uh, <laughs> om vi skulle göra en, en rulle, kommer vi få ihop 10 miljoner spänt? Nej, jag inte jag tror inte det. Simon fick ihop några, några miljoner i alla fall när han gjorde September Close Så mycket kan jag ja. säga. Nej, ja. men den är ju intressant den här September Close Så det är ju märkligt det här. liksom, ja, konstigt om konstiga att Det skulle vara en 16-åring som hade gjort den och så här också. Sen så, jag, jag kan se det som så att den där eh, så kallade dokumentären, den funkar ju på två sätt. liksom. Alltså, och den funkar ju på det ena sättet för mig, och det är det att jag minns att jag såg hela eller delar av den där då den sändes och det var väl vet du vad sa ni när den kom ut eller uh, du menar Kalla Fakta eller ja, eller den Lose Change Lose Nej, Nej. Men jag gissar på att den kom ut kanske 2007 jag kan uh -huh. fel i att han var 16 bast jag, jag listar inte list igen. ni får uh -huh. lista ut och kolla på dokumentären igen jag kommer inte ihåg men han var i alla fall relativt ung eller om han är 20 bastel någonstans, lite drygt. Mm. Eh, men det är fantastiskt att han lyckas få det, att det får sån genomslagskraft bland relativt många sanningssökare världen över och bland annat i, i Sverige. Bara det är märkligt, och sen då när han ska göra den här nya filmen, vad du, det, det var det med att det är då han lyckas dra ihop en, en otrolig summa pengar på något mm. sätt. Vilket man kanske kan göra i USA av rika människor. Och de är ju 32 gånger fler än vad vi är i Sverige. Men ändå. Det här är ju någonting som man liksom har lagt fram då naturligtvis i media. Liksom. Och det är ju en och, och som jag sa innan, den, den fungerar på två sätt. Den här uh, loose change. Och för mig så fungerar den på det sättet att jag minns att jag tittar på den då. Och sen så tyckte jag, oh, gud han vilka konstiga grejer och han har, han har lite arrogant röst också när han läser och sådär och så tycker jag att ja nej det där med konspirationsteorier kring King 9-11 verkar ju inte ligga någonting i så att det behöver jag inte bry mig om längre nu har jag satt mig in i den frågan och kan lägga den åt sidan mm. och det är ett sätt som den fungerar på och sen så fungerar den ju så för vissa andra att ja det verkar något konstigt med det här jag, man får nog titta närmare på detta och, och då hamnar man ju i en, en galen tunna då eh, vad det gäller eh, konspirationer kring 9/11 då för det här är ju en av de konstruerade konspirationerna då så att man, man så att säga det finns två vägar människor kan gå när de eh, tittar på den dokumentären och båda är liksom bra för nätverket Att man, eh, antingen så lägger man det åt sidan eller så hamnar man i det kontrollerade motståndet, så. Mm. mm. Mm. Precis. Uh, jag har ett lite längre klipp från samma... ...samma kalla-fakta-del. Uh, det är ungefär fem minuter långt, så jag tänkte jag vi rullar dig. Så mm. Morgonen den 11 september 2001... Klockan är 8.46 när American Airlines Flight 11 flyger in i det norra tornet på World Trade Center. 17 minuter senare, det södra tornet träffas av United Airlines Flight 175. 34 minuter senare, försvarshögkvarteret Pentagon i Washington träffas av en Boeing 757. Knappt en halvtimme senare kraschar United Airlines Flight 93 på ett fält i Pennsylvania. Båda Tvillingtornen i New York kollapsar. Totalt 2986 människor omkommer i de fyra händelser som omedelbart benämns som terrorattacker. Två dagar efter attackerna pekade den amerikanska regeringen ut sina fiender. Usama Bin Laden och 19 flygkapare kopplade till terrornätverket Al-Qaida. Idag gör USA-Amerika de följande demanden på Taliban. Lägg till USA-autoriterna alla ledare av Al-Qaida som hittar i ditt land. Sanningsrörelsens budskap är att det här inte stämmer. Al-Qaida är inte ansvaret för attentaten. Utan det var USAs regering som iscensatte attackerna. Har du så vad? syftet att legitimera kriget mot terrorismen genom en ofattbar katastrof. Argumenten finns samlade i en och samma källa, filmen Loose Change. Den har funnits gratis på internet sedan 2005 och fått ett genomslag som saknar motstycke. Enligt skaparna har den i dagsläget klickats drygt 155 miljoner gånger. There's never been an American war. Lose Change radar upp motsägelser i den officiella utredningen och presenterar egna teorier till vad som egentligen hände den 11 september. Som att det från Pentagon-kraschen saknas tydliga bilder på det inkommande flygplanet trots mängder av övervakningskameror. Att FBI fortfarande inte har efterlyst Osama Bin Laden specifikt för 11 september-attackerna bara för andra terrordåd i Afrika. Det påstårs också att vicepresident Dick Cheney personligen förhindrade att militära stridsflygplan beordrades upp för att kontrollera eller skjuta ner det kapade flygplanet på väg mot Pentagon. Påståendet byggs på ett vittnesmål från de officiella förhören. bush administrationens kommunikationsminister beskriver här en ordväxling mellan vicepresident Cheney och en annan person i den operativa ledningscentralen strax före pentagon and When the still stand? And the vice and his Norman Minetta's testimony skulle be completely unreported by the 9/11 Commission. I Loose Change hävdas också att tvillingtornen var apterade med sprängmedel och alltså inte kollapsade på grund av bränderna efter flygplanen. Det sätt tornen faller samman på anförs som bevis. Hastigheten i kollapserna motsvarar fritt fall vilket sägs vara omöjligt om man inte spränger alla bärande delar samtidigt. Men loose change lägger störst vikt vid mysteriet kring byggnad 7 i World Trade Center. På eftermiddagen den 11 september, nästan sju timmar efter tvillingtornens kollapser, rasade också 47 våningshuset ihop utan att ha träffats av något flygplan. Straight down collapse of this 47 story skyscraper. I regeringens utredning fanns ingen förklaring till byggnad 7 kollapsen. Loose Change presenterar en egen. Det handlade om en så kallad kontrollerad rivning. Enbart sprängmedel kan orsaka kollapser som den här. Och tittaren får själv jämföra med andra kontrollerade rivningar. Ja, det var det jag hade om, om den. Och här tar man fram då liksom. ...sekvenser från media som de liksom har visat en gång men sen så inte visat så repetitivt igen. Och då liksom eh, har de här eh, som undersöker det här då. Ja ah, men titta här vad media liksom råkade visa fast de liksom nu vill dölja och inte visa igen. Men då liksom... Eh, och, och det är samma så här eh, när ett event precis har hänt... Så är man av uppfattningen att äh, innan, äh, eller eftersom media alltid då direktsänder så bara jag tittar på bilderna som kom ut direkt efteråt så kan man liksom äh, lura dem. Äh, och ja och det värder ju också till, till den som tittar att han, han ska komma på det här själv då. Mm. Mm. Så... Och sen tog de upp byggnad 7 i den här också då, Och det, det är ju en bra poäng då att ett, en byggnad inte kan ramla ihop. Eh, om den inte har träffats av ett flygplan och bara har brunnit som en kontorsbrand då. För att det är en stor komplex som omöjligt kan falla ihop av lite bränder. Eh, och där fastnar jag väldigt länge om, Men sen så kom jag på tanken där liksom. Men hon, den där journalisten som stod och rapporterade. Eh, händelsen med den här byggnaden i bakgrunden. Eh, mm. De flesta studios och sånt de, de är ju liksom inte in, inredda så att man liksom har en fönstervy ut mot en stad utan där har man ju oftast en green screen i bakgrunden så kan man ju lägga på vilken bakgrund man vill. Eh, mm. Och då, då blir det lite, lite osannolikt att man att, ja, varför ser man byggnad 7 där bak? Jo men det är ju för att de vill se, de vill att vi ska se att den finns där. Det mm. mm. Stanley heter hon. Ja, Jane Stanley. Ja. Mm. Jane Stanley heter hon. Uh, ja, verkligen. Uh, jag tänkte säga sen. Jag måste känna att jag är lite förvånad över att den här gick på svensk TV 2009. Uh, I viss mån. Jag tänker mig att det är någonting som de inte vill framföra. Att folk hamnar i det här och börjar utreda 11 september själva Så jag vet inte vad resonemanget var Sett från Mainstream media om de då tänkte det här Som ni var inne på tidigare att de som vill gräva det här Gräva i det här kan vi lika gärna Visa det här för så har vi kontrollerad Opposition och de som inte vill gräva i det kommer de ändå inte göra det Jag vet inte om de hade det Resonemanget men jag är lite Chockad över att de visade det 2009 samtidigt är det 2009 Förhållandevis tidigt Sett till när flera olika filmer kommer ut eh, för de kom ju ut kanske då 07, 08, 09 och då var det väl inte så många som hade vaknat upp till det här riktigt då eh, med, med 11 september så det är ju en mindre risk att visa det tidigt för folk kommer ändå bara att tro att eh, konspirationsteoretikerna har fel eh, och kanske strunta i det här och jag anar att det inte har visat på mycket av det här på i svensk media Sen 2009. Men det kanske är har gjort. Eh, det, det vet inte jag. Men eh, ja. Eh, lite märkligt ändå. Det, det måste jag säga. Mm. Mm. Nej, men jag, jag håller med dig det. Daniel. Och, och man kan väl. Så här med facit i hand. Kanske säga att det nog var ett. Uh, strategiskt misstag. Mm. Att göra det. Det hade kanske varit. Uh, bättre att. Uh, Tänka på den så kallade Barbara Streisand-principen och bara eh, hålla, hålla käften för att eh, annars så ger man det, det uppmärksamhet. Men mm. jag kan tänka mig att det kan väl ha varit så här att, att eh, jag menar det här upplägget liksom att ha baka in konspirationer i... Eh, den psykologiska operationen, alltså ha med det från planeringen i början när man gör den. Det är väl mm. någonting som man gjorde väldigt framgångsrikt i Kennedy-mordet då. Ja. Eh, eller det så kallade Kennedy-mordet som var ju en också i förväg inspelad film. Va? Men sen så, så eh, lanserade man ju alla de här konspirationerna runt det då, och på så sätt så, mm. så höll man ju folk <coughs> borta från... Eh, den faktiska konspirationen att det var en helt genomföringsspelad film. Då. Mm. Och, och man kanske tänkte att det får är, är för att man hade ju jag menar man hade ju haft med det i planeringen här naturligtvis i 9-11 från början också då att, att ta med de här konspirationsvinklarna på det. För det syns ju ganska tydligt när man tittar på filmen att... Det förefaller vara en kontrollerad sprängning och det är ju egentligen helt fysiskt hopplöst att flygplan skulle flyga in i byggnader och kunna bete sig på det sättet de gör och att sen få byggnaden att, att rasa ihop helt i sitt eget fotavtryck. Då. Mm. Så att, ja. Och sen så jag tänkte på det också till den här alltså, Simons September Close. Den... Som ju är den enda ärliga eh, filmen som jag känner till i alla fall. Som, som eh, analyserar eh, 9-11. Den kom ju ut 2007 då. Mm. Så att de kan ju också kanske ha tänkt så att nu måste vi överrösta det här. Och eh, mm. lansera vår egen tillverkade mm. konspiration. Och... Mm. Det är sant. Ja. Mm. Det var ju fler som kom ut vid den tidpunkten eller några år därefter där jag upplevde precis som du säger Patrik att de, de vill kontrollera oppositionen och leda den in på andra videos så det var ju där jag själv hamnade. Mm. Uh, uh, och sen i, i eller konstigt ungs var det så att uh, Luce Change var en av de sista som jag såg och även uh, Simon Shacks September Clouse. Uh, <laughs> jag hamnade på den här... Uh, Ground Zero eller vad den heter i italienska med Dario Fo. Och det var den första jag såg. Och sen såg jag någon som hette In Plain Sight och jag såg eh, någon till som Ken O'Keefe gör. Som heter något långt namn och eventuellt en fjärde också. Så jag såg liksom fyra andra tror jag videos eller dokumentärer kring 11 september innan jag ens varken hittade September Clues eller Lose Change på Youtube. Vilket jag i efterhand tycker lite märkligt. Sen förstår jag ju det här med att de vill ju då täcka över eh, Simons video genom att köra andra videos. Som man får i, i flödet, i rekommendationsflödet på Youtube. På, på höger sida där. Mm. Eh, men eh, visst tycker jag jag köper det. att Om Simon kommer ut samtidigt med den här rullen som, som han gör samma år. Så vill man väl kanske lite mer promota hellre då Lose Change än Simons video och därför kanske man väljer att visa den på tv ändå då, fast de egentligen inte ville och sen så löper de ju då den här stora risken att folk börjar kolla på fler såna här vilket jag gjorde men dock inte på grund av, av Kalla Fakta eller Lose Change men, men jag kan tänka mig att det var många som hamnade i den sitsen jag själv var i det vill säga de grävde vidare de, de tittade på LooseChange och sen så såg de säkert andra videor och började dra sina slutsatser därefter. Och det var ju det jag gjorde. Jag, men det tog mig väldigt lång tid att göra det. Det tog mig liksom år och dagar innan jag kom fram till... Det tog mig säkert ett år att ens bli en så kallad no-planer. Alltså en, en som inte längre tror på att flygplanen flög in. Och säkert ytterligare något eller några år senare så insåg jag att fan... Om ingen dog i flygplanen och ingen hoppade var det verkligen någon som dog i byggnaderna. Sen såg jag en video på någon som verkar ha snott det här, det här konceptet från Hojpolloy som kör som morfar eh, ansikten för att visa den här poängen med att många som skulle ha dött och eventuellt kanske faktiskt inte dog. Och så hamnade jag i det. Och sen så såg jag både Lose Change och September Clues men då hade jag redan dragit de här slutsatserna. Men återigen, i och med att jag sitter på och sätt och vis fel material eller inte tillräckligt bra material så tog det mig jättelång tid att, att komma fram till det här för att jag hade ingen hjälp. Jag var inte några forum eller något sånt där, utan jag grävde det här själv i min fritid ibland för jag tyckte det var fruktansvärt intressant. Och när poletten trillade ner efter några månader och jag insåg att det här stämmer ju inte, då var jag helt besatt av 911. Det var det enda jag ville klicka på på min lediga tid när jag var hemma. Eh, sen tog det ju då, som jag sa, jättelång tid innan innan jag insåg hur, hur illa det var så att säga, att, att det var nog ingen flygplan, men det var ingen som dog. Men det är, mm. det är ingenting man, man kommer över speciellt lätt om man sitter och undersöker det här själv. Men, men för de som är intresserade så bör ni kolla på Simon Shacks September Clues och Poy Poloys Report, eller gå in på Eh, cluesforum.info och titta där så får ni den bästa informationen direkt så slipper ni dribbla runt i år och dagar som jag själv gjorde. Mm. Mm. <laughs> ja men precis, det, det är den första hypotesen ni ska försöka motbevisa. Eh, så är det ju eh, eh, sammanscheck September Clues, ja lägg tid på det först och, men som sagt det, det har ju kommit ut mängder av såna här eh, filmer kring 9/11 och jag tittar på det, en, en av de första som kom ut det var ju den här eh, Fahrenheit 9/11 ja, 2004 då men den, den eh, det den så att säga eh, Föreslår då det var ju det att, att eh, Bush och grabbarna, som jag brukar säga, de kände till att det skulle ske en attack. Eh, men de valde att inte göra någonting utan att kapitalisera på den istället. Mm. Då. Men de visste att eh, Bin Laden skulle sitta där i sin grotta med sin mobiltelefon och njursvikt och dirigera mm. en plan. <laughs> ja. och det är samma argument man har på... Pearl Harbor, den har ju inte grävt särskilt mycket. Men det var ju faktiskt den händelsen som förledde att USA gick in i andra världskriget. Och, och det blev ganska många människor som dog till följd av det. Mm. Uh, och den, uh, det är ju ganska hög sannolikhet att den Pearl Harbor-incidenten har gått till på något liknande sätt som 9/11 uh, som Och där har vi också då en... en, en, en marinbas, en militärbas med människor som jobbar på att utföra order och aldrig ifrågasätta. Ja, precis den det vi har kommit fram till här genom att titta på de här grejerna och det handlar mycket om att gräva på Closed Forum och, och undersöka saker och ting. Det är ju det att, att tv och, och även tidningar och vanlig media så alltså ända sen Sen det uppfanns så har man använt detta för att eh, sälja in eh, jättestora hoax. Och det, det började redan, jag menar, vi har ju haft ett avsnitt där vi tittar på den här Hindenburg-katastrofen. Mm. Eh, och den är ju väldigt märklig med massa dramatiska kameraklipp och små människor som springer ur ett brinnande infern och så vidare. Då, va? Mm. Så att man måste ju, man måste ju in inventera uh, varje så kallad historisk händelse som har uh, gestaltats på olika sätt i media. Det finns liksom ingenting vi kan ta för sant längre utan att granska det med hjälp av vårt förnuft. Mm. Mm. Så så är det. Mm, mm. mm. Jag har lite klipp från den andra dokumentären av Kalle Fakta och då handlar det handlar om att för att säga de att den här sanningsrörelsen har letats in innanför riksdagens väggar och det här är väldigt problematiskt då, så att då har man då kontaktat den här personen och konfronterat honom med det precis som de gjorde i den här KSP 58. Man kan rulla ett klipp här. Det är en minut lång det första. När vi nu fortsätter vår granskning ska det handla just om anhängare på högsta beslutsfattande nivå i Sverige. För sanningsrörelsen har nått in i den svenska riksdagen. Vänsterpartiets ledamot Egon Frid tog steget i sin blogg på en av partiets hemsidor under rubriken Vill du veta sanningen? Mitt svar att veta sanningen blir ja och det står jag för. Detta svar ledde mig vidare till att bli första svenska riksdagsledamot och politiker som officiellt vill veta sanningen om 9-11. Min nyfikenhet har ännu en gång lett mig till nya vägar och till råga på allt så har jag fått nya teorier om vad som verkligen hände 9-11. Mm. Vadå... Vänsterpartiets kandidat Egon Frid. Och i slutet av det här programmet så, så säger man då att ja, efter våran granskning så har Vänsterpartiet valt att eh, entlediga Egon Frid från sina poster. Så han har lämnat dem med omedelbar verkan. Så att det är det då liksom eh, hans skrämselpropaganda vad som händer om du är offentligt och har en hög position vågar uttrycka de här tankarna så att, mm. det är liksom knipkäft. Är <laughs> budskapet. Ja men precis det är också en sån här klassisk grepp jag menar, vi vet ju faktiskt inte om han om han liksom var med på detta eller liksom och iscensatte detta men jag menar den signalen man skickar till andra politiker det är ju ja, <laughs> börjar ni babbla om några konstiga idéer kring 9 eleven så vet ni hur det går Mm. Titta hur det gick för den här politiken. Då, då mm. åker man ut med huvudet för det va. Och det är också en sån här grej som man gör rätt ofta i den här eh, propaganda eller disinformationsvärlden. Eh, eh, Så är det ju man statu statuerar sådana exempel. Det finns ju exempel på det om att ja det var någon som höll på och utredde 9-11. Och nu har han skjutit sin fru, sin hund och sig själv åtta gånger i bakhuvudet liksom. Mm. Mm. Så, passa er. Mm. Fanliga <laughs> grejer här. <laughs> ja. mm. Nej, och det är ju samma sak med, med sådana som undersöker det här med vacciner och dess problematiken kring det de försvinner ju på mystiska sätt får vi veta. Mm. Så det ska vi inte gräva i heller. Så är det. mm. mm. Mm. Nej, det är ju en sån här psykologisk eh, taktik man använder sig av också. Mm. Ja, äh... ja, mycket skrämselspropaganda. Ja, Martin? Mm. Uh, jag hade bara ja. sista klipp där från uh, Kalla Fakta så är det de har. Så det är cirka en minut om Egon också. Hej, Hej, det Egon. Ja, hej Egon Jonasberg, jag är reporter på TV4. Hej. Men Egon Frid vill inte berätta för oss om sina nya teorier kring 11 september-attackerna. Jag, jag kan inte backa på att jag har gjort det. Och jag, det har jag väl egentligen ingen skäl till att göra. Men jag vet ju att det är fler som skulle vilja göra det men inte har kunnat gjort det på grund av att det är en, här, det är en omöjlig debatt. Jag har inte mandaten att stå för de politiska svaren här. Det är alldeles för kontroversiellt att... Eh... Vi ringer flera gånger och begär en intervju. Men Egon Frid tycker inte att han har någon skyldighet att prata om sitt engagemang. Ibland får man stå för vad man har gjort, men sen behöver inte leda till att bidra ansvar. Vad är det egentligen som en av Sveriges riksdagsledamöter anslutit sig till- vilka krafter finns bakom sanningsrörelsens utbredning? I samband... Mm. Så det var det klippet då. Vilka, det är de här krafterna de eftersöker då också. Och det där att när massmedia ringer och vill ha en intervju och sånt. Så man förstår ju att människor inte liksom naturligt inte vill ge det för att man inser väl att det här kommer ju klippas och tas ut, ut sin sammanhang och de kan liksom ur ett jättelångt samtal kan de ju klippa några få delar och liksom sätta dem i olika tidsordning och så. sen så kanske de presenterar eller någon misshaglig musik eller något sånt där och så kör det här klippet direkt efteråt så att publiken ska komma i en viss sinnesstämning om vad de ska tänka och tycka om det här nu ska höra efteråt då så att de har ju väldigt så sofistikerade metoder och liksom klippa ihop någonting som kan låta väldigt vettigt när man säger det till att bli väldigt misshagligt när det spelas upp i de stora medierna sen då mm. Ja men precis, jag det här med att göra nyheter det är ju liksom som eller ja, nyheter och nu håller jag upp Fingrarna och gör ett citationstecken. Mm. Så att det är ju som att göra en film Om man, man liksom suggesterar saker och man har viss musik liksom här, här Först hade de lite kråker som kraxade Och sen var det sådär man, liksom, man skapar ju hela tiden känslor Och där har vi det igen va? Det, det är liksom så man övertygar Och får människor att liksom eh, Få uppfattningar utan hjälp av sitt förnuft då, utan med känslor. Och det, och det där är ju liksom, det blir väldigt liksom subtilt och går in i vårt undermedvetna, va? Vi, vi Man skapar känslor och så har man lite mystisk musik och så får man fram och så klipper man på ett sätt så att, att vi själva ska höra att det här är en skum person liksom eller någonting va? Så att det, och, sen så, och sen vet vi ju inte heller jag menar han, den här Egon det kan ju ha varit ett gig han gjorde liksom mm, mm. han kanske mm, hade precis. ett manus som han läste från ah, jag vill inte uttala mig och så. Ja. Mm. Ja. ja precis så då om det är så att han läste från ett manus då blir det ju att det blir ju ännu bättre sett ur elitens perspektiv då, som vi upplever i styr mainstream media. Sen kan inte vi bevisa det att Egon läste från ett manus men då blir det ju den här skrämselpropagandan som ni båda sa innan. Att mm. eh, passa dig för att göra som Egon om du är i någon större maktposition i, i samhället för då, då kan det gå illa. Mm. Eh, att det, det är ju oftast den propagandan den, som de vill sälja in i folket. Så min gissning är ju att Egon är med på det här från start till mål. Eh, men eh, ja, jag kan inte bevisa det. Mm. Nej men precis. Hade, men hade vi haft en, en, en lapp eller en, ett skinke här där det stod sanning eller bullshit bakom så hade jag satt mina pengar på samma sak som du Daniel. <laughs> men vi kan aldrig bevisa det. Men med KSP 58 så vet vi i alla fall. Det var bullshit hela vägen igenom, men det framfördes ju som, det, det gjorde man ju inte så tydligt, men man, man insåg väl att en sån sak kan man liksom inte dölja heller, eller ja men man, mm. man gjorde det ju inte så tydligt heller från början att det var så, utan de flesta som såg den här ja. dokumentären, de eh, köpte riktigt annan, ja de tror att det var en, en riktig dokumentär mm. Mm. Det är lite som det där alien-klippet från 50-talet eller vad det är, det, USA, 40-50-talet här radio ja, just det ja. Mm. Radio klippet när de ska en slag på halva befolkningen om att det är en Ja, just hasard. den här Ja, uh, <laughs> World of Worlds sätter han va. Ja, du ja, kommer 1938 gången. Kom 38 mm. till och med. Ja. Så ja, då vill man spela upp det radioklippet och samtidigt så var det en fotbollsmatch som hade väldigt många radiolyssnare och så mm. sa man ju det innan den här dokumentären, det här är en fiktiv dokumentär och det nu, nu ska få höra är, är uppläst av Orson Welles ur uh, H.G. Uh, HG Welles roman War of the Worlds. Och lagom till att den här mm. fotbollsmatchen slutar då så... Mm. Um, så hade han handlats klart det här då så började den här eh, radiouppläsningen och då kommer ju alla de här radiolyssnarna in i just den sekvensen när börjar började läsa i boken som att den vore verklig då. Så att, ja, då, så preppar man lite folk för amerikanerna går väl in i andra världskriget 39. Ja, jo, precis. Nej, mm. ja, de gick in 40, 41 efter Pearl Harbor var det. Är det så sent? Mm. Eftersom jag gjorde det. Mm. Men ja. Äh, ja, jag vet, jag kan inte den. Jag kommer inte ihåg heller. Nej, men... men för äh, för förklarade de inte krig mot Tyskland innan de förklarade krig mot Japan? Nej, nej. nej det var, Tyskland, kanske, det var nej. Tyskland som förklarade krig mot USA efter, som Aha, där. USA, USA förklarade krig mot äh, Japan efter den här Ja, okej, så var det ja. Och då, var ju, då var ju Japan USAs, eller, Tysklands allierade så att då förklarade de krig mot USA. Ja, men det stämmer Martin. 7 december 41 det var mm. Pearl Harbor. Det var efter det här som de gick in. Precis. Men ja, de trappar folket lite. De kanske gjorde det med fler radioshower. Jag vet inte. Ja, nej, men det är ju intressant det där också. Vilken, vilken eh, jag menar, det här är ju en del i amerikansk historia nu. Eh, just den här War of the Worlds liksom och hur det påverkade människor. Hur alla köpte detta. Mm. Och där såg man väl också, liksom, där såg de ju vilken kraft eh, media har då. Att man kan, du kan sälja in vad som helst till mm. folk liksom via media. Du kan, du kan få dem att tro att, att, att det pågår en, en invasion av utangjordningar liksom. De köper dig med. <laughs> ja. mm. jag har ni något mer? Ska vi ta det klippet som du har skickat till mig om världens största lögn. Ja men vi kan väl lyssna på det där som avslutning kanske. Det är ganska eh, kul kan man väl säga eller ja kul men intressant för att det här klippet då det är ju alltså jag kommer, du, du får säga vad det heter för du har det framför dig eh, Världens största lögn något... konspirationsteorier Ja mm. och det var någonting som jag egentligen bara hittade genom att söka på konspirationsteorier på, på Youtube Mm. Men jag tycker det är så intressant för han går ju igenom alla de här eh, eh, tillverkade konspirationerna för att kontrollera motståndet liksom och eh, han, han kommer ju aldrig fram till det som ju är den rationella slutsatsen man kan komma fram till vad det gäller 9-11 och det är ju det att tittar man på filmmaterialet så kan man konstatera att det här kan inte... <hör> Var någonting som som allter när verkligen händelse då. Utan det är ju alla de här andra grejerna. Men vi kan väl köra, köra klippet. Mm, jag kör från början så får du säga stopp när du. Nej man. Och välkomna till vår kanal! Och för er som inte vet vem jag är så heter jag Konrad och idag ska vi testa något alldeles nytt på den här kanalen. Jag har länge varit sjukt intresserad av konspirationsteorier, bara surfat runt, gått på Youtube, hittat massa sjuka grejer. Jag gjorde till och med ett arbete om 9-11-attacken i mitt tredje år i gymnasiet. Så lämnade jag in det i svenska liksom. Så jag är hype på det här. Nu på senare tid så har jag tagit upp det här och bara, fan det här är en kul idé. vi borde göra det här på kanalen. Och jag har stått runt ett på videos som Shane bland har gjort, jävligt cool och bra inspiration. Så jag tänkte, fan vi testar det här och gör det på svenska. Och den teorin som vi kommer att granska idag, det är alltså, enligt mig, en av de största lögnerna i hela världen. 9-11 Och det finns jävligt mycket märkliga saker som har hänt runt hela den här händelsen Som vi ska gå in på idag, vi ska gå in i de vanligaste Och så lite snabbt för er som inte vet vad 9-11 är Två plan, två höga hus De åkte in i varsitt hus Och båda tonen rasade upp en massa människor i det här var väldigt snabbt om ni vill veta mer så kan ni googla det här och så får ni reda på mer och sen kan ni gå tillbaka hit om ni inte riktigt förstod. Men det var en, en stor grej helt enkelt. Och hela den här videon är i underhållningssyfte. Ingenting jag säger har liksom bekräftats eller någonting. Men jag tycker att det finns starka bevis ibland. Och det är liksom min uppfattning. Ni får bilda er egen uppfattning. Eh, och så vill jag bara understryka att hela händelsen är väldigt tragisk. Det slutade med att 3000 människor dog i alla fall. Och... Det är ingenting vi ska liksom skratta bort på något sånt sätt, men nu tycker jag vi hoppar in i den vanligaste teorin. Och den absolut vanligaste teorin som folk snackar om det är att hela regeringen och George Bush var med och satte upp hela den här attacken. Varför skulle regeringen göra det här? Och det är så att Amerika har en väldigt stor vapenindustri. Och det är många av dem i regeringen som sitter i höga positioner i styrelser i olika av de här bolagen. Och tjänar pengar så fort USA är i krig Och USA är i krig väldigt ofta Så då illustrerar man den här attacken För Att kunna skylla på Irak Och Afghanistan Och sen kunna gå in där och inta de här länderna Och sen en bonus att det finns olja där En annan sak som är sjukt vanligt att man snackar om Just vid den här attacken Det är att Tornen bara faller ihop Om du frågar mig så här Om ett plan åker in i ett väldigt högt hus då jämför jag det lite som när man hugger ner träd. Vi säger att planet åkte in så här. Boom! Borde inte då tornet falla liksom åt det här? Att det bryts av för att det blir liksom försvagat. Just den delen där planet in. Men istället så rasar tornet totalt ihop. Och då är det många som säger att det här är väldigt likt en demolering av en byggnad. Alltså när man spränger en byggnad. och vi kollar på när de här tornen rasar ihop. Och jämför det med en kontrollerad sprängning Demolerad av en byggnad Och för mig när man ser det här Så tänker jag bara Det finns inte en chans Att de här husen Bara liksom ger med sig för att vi ett flygplan åker in. Alltså, för mig, det är väldigt lit. Att de säger att det inte har funnits några bomber i de här husen, det tror jag är bullshit. Vad tror ni? En annan sak som är väldigt tydlig och kan vara ett bevis för att det här är liksom en kontrollerad sprängning är att man zoomar in på de här byggnaderna som vi ska se här och så kommer det ut små explosioner vid sidorna. Och det kallas squids. Den här tjejen kan förklara lite mer om det. Notice the puffs of concrete issuing from the sides of the building, well ahead of the collapse wave. Called squibs in demolition language, these are actual explosives charges firing visibly through the exterior as gravity pulls the building down. Oh we can pause there if you will. Yes. Ja nej, det är ju ganska mycket äh, grafiskt i den här äh, videon också så det kanske blir lite tunt om man spelar upp det. Men jag tycker den är intressant på det att han, han, han går igenom alla de här äh, ja, och som är vettiga argumenten mm. äh, kring den här händelsen då eller, eller problemen att, att hur kommer det sig att, att äh, tornen ramlade rakt ner och... Och sen så går jag, kommer han tar jag upp där också med att flyg, flygbränsle eh, har ju en temp alltså brinner sjugbränsel har en temperatur på 700 grader tror jag och eh, stål smälter vid kanske 1300 grader eller någonting och sen så tar jag även upp där exempel med att det finns byggnader som har brunnit i dagar utan att alltså skogsgropar som har brunnit i dagar utan att att ramla ihop på den här på det här sättet då för Stål och betong påverkas inte av en brand då. Och ja, men det är ju ändå att det, det här är ju rimliga frågor att ställa sig. Och det gör ju att man inte ställer sig den viktigaste eller väsentligaste frågan: då att, att är det här ett äkta filmmaterial? Mm, Mmhmm. Så, och det är ju avsikten också då att man inte ska komma dit utan man ska, man ska titta på bilderna och där så ska man hitta eh, lösningen på gåtan mm. Mm. och orsaken till att 3000 människor dog också. då. Den här personen, jag måste bara säga det, att min spontana reaktion, jag, jag vet ju inte alls vem det här är Patrik eh, men jag kan ärligt säga att jag känner igen mig i allt den här killen säger och gör. Jag har mm. själv, varit, jag mm. själv varit på exakt den nivån. Eh, ja, man Jag också. För ett, för ett gäng år sedan, då jag själv tänkte exakt samma saker. Eh, mm. eh, men sen vet inte jag hur unga han är, hur, hur ärlig han är, eller om, vad han är känd för. Om han är en stor, eh, Sån här... Eh, Oddare eller vlogger eller vad det heter nutiden. Eh, jag har ingen aning om han bara kör det här klippet som är lite annorlunda. Om han har köpt många Youtube-klipp så kanske han inte riktar in sig på konspirationer i alla. Jag har ingen aning. Är, är han känd för att prata konspirationer eller? Nej, jag vet väldigt lite om honom också. Det, det är väl någon kanal som heter Emma och Konrad, och, Conrad och den, mm. den får ni ju gärna titta på. Ja. Men och, och vad jag förstod så är ju det här ett, ett liksom lite sidospår som man kör då kring konspirationsteorier då. Ja. Men, men det är ju vad man kan kalla godis för konspirationsteoretikerna. Då, det vill säga de här konspirationerna som man, som man pumpar ut mm. och, och har då. Men, ja. Ja. Jag, jag vill bara säga det. Att jag, jag vill inte diskreditera den här personen och, och hans ärlighet. Det, det kan ha varit så enligt mig då, som inte känner till honom alls att han faktiskt är hundra procent ärlig. Ja, ja visst, ja, det, det vill jag ju förtydliga att det tror jag också jag ja. tror inte att han liksom att det här är någon, någon medvetet konstruerad desinformation utan det här är ju, nej så ja. det får vi göra tydligt mm. Ja, precis ja. för han låter väldigt ärlig och genuin i, i sitt framförande, nu har jag ju bara hört rösten på honom, men hade du frågat mig för tio år sedan så hade jag gett Exakt samma svar eh, som han säger. Mm. Eh, för det var där jag var. Ja, mm. eh, ja, ja precis. Att... Och jag hade inte en tanke på, men nu, nu det är det ju väldigt bra att du påpekar detta, Naline, Men jag menar, jag utgår ifrån att detta är en person som är ärligt lurad, precis som jag var mm. för bara mm. våran några år sedan. Liksom. Jag, hade ju, mm. jag hade ju sagt samma saker som han om jag hade gjort en, en mm. Youtube om den här händelsen då. Jag han... och det är, det är ju de ärligt lurade personerna vi behöver nå och liksom ge dem den här sista pusselbiten. Så liksom det mm. kan jag också göra om listan av tid och, ork, liksom, och gå in på hans Youtube-kanal och skriva någon kommentar. Har du tänkt på det här med att det kanske är bara Fiktigt bildmaterial så har man liksom, nu tittar på hans viewcount och det är 62 634 visningar och det är ju långt mer än vad vi har så att kan en sån här person då som har så många visningar eh, kanske mm. hänvisa till oss eller så så vore det guld för att då, ja, då får når vi ut med vårt budskap med så att eh, mm. in och försöka kommentera och, och gå in i debatter och hänvisa till, till vår kanal eller, eller argumentera själva ut efter eh, vad ni har ja. kommit fram till. Ja. Han mm. heter Conrad. Conrad och Emma, eller vad sa du? Emma och Konrad. Emma och Konrad. Mm. All right. Ja, kanske kika där. Yes. Mm. Ja. Ja, vad säger ni? Våra punkter är av avverkade. avverkade. Mm. Ja, klockan börjar mycket också. Ja, man. Mm. Har ni någon... Har ni något mer eller ska vi ta? Ja, vi får nöja oss. Men eh, tack ska ni ha, det var ett trevligt. Och, ja, men det, här är ett, det här var ett, ett viktigt ämne tycker jag att gå igenom. För att, eh, bara för att man eh, märker att man har blivit lurad så betyder inte det att man kan bli lurad igen. Och det har vi alla mm. fått erfara. Mm. <laughs> och det är ju precis som är syftet med den här desinformationen och... Och propaganda och allt det här. Det är att lura folk igen liksom. Så att man, man, man, liksom man har flera, flera mm. fronter och flera skal i de här eh, hoaxen. Och det är väldigt viktigt att förstå sig på och tänka på och vara misstänksam mot. Mm. Mm. Eh, ja Och sen tänkte jag på det. Skulle vi köra eh, special nästa gång Martin? Ja, ja. Det. det kan vi väl göra. Ja, eh, det är jag. närmare närmare sig 50 år. Av mm. månlandningslögner. Så att det börjar märkas mm. lite i astronomi, kretsar och sådär. Tidskrifter som ges ut. Och, ja, nu är det 50 år sedan. Milagstrong eh, kliv ner på månen och så. Eh, så att eh, tänkte jag att vi kan göra en månlandningsspecial. då. Vi gjorde ju en, ja. eh, en av de första avsnitten. Vi gjorde Jag tror det var avsnitt 4. Eh, så tog vi upp månlandningen. Ja, men det var ju ett tag nu, så nu. Och nu har ju fått tillskott med Daniel också. Så att, och eventuellt kan vi få med Simon. Han kanske var lite sugen på honom. Ja. Så då blir det ju mycket att riva av. Ja, ja det ser mm. vi fram emot. Mm. Okej. Okay. Men ja. annars så tackar vi för kväll och på återhörande. Ja, trevlig klart. Ja. Eh, uh, tack för att lyssnat. Hej. I see, I see, I see. Would you were telling me this week.